Зміст – розділ перший – загальні положення, розділ другий – принципи діяльності поліції, розділ третій – система поліції та статус поліцейських, розділ четвертий – повноваження поліції, розділ 5. поліцейські заходи, Розділ 6 – добір на посаду поліцейського. Розділ 7 – загальні засади проходження служби в поліції. Розділ 8 – громадський контроль поліції. Розділ 9 – соціальний захист поліцейських. Розділ 10 – фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції. Розділ 11 – прикінцеве та перехідне положення. Закон України про... Національну поліцію, положення про патрульну службу МВС, положення про національну поліцію, чинне на законодавство зі змінами та доповненнями стало на 1 березня 2017 року. Офіційний текст. Видавець полевода АВ. Київ. 2017 рік. Закон Украины про національну полицию. Відомості Верховної Ради. За 2015 рок номер 4041. Стаття Старинка 379. В лапках. Щодо. Поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві. Цей закон набирає чинності з дня його публікації. Дивісь, пункт 1, розділ 11. Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові, цей закон набирає чинності з 20 серпня. 2015 року, дивись пункт перший розділу 11-го, в лапках і змінами, внесеними згідно із законами номер 900, пункт 8 від 23 грудня 2015 року, номер 901, пункт 8 від 23 грудня 2015 року, номер 1354 пункт 8 від 12 травня 2016 року, номер 1394 пункт 8 від 31 травня 2016 року, номер 1404 пункт 8 від 2 червня 2016 року, номер 1074, пункт 8, грудня 2016 року. Лапках. Установити, що у 2016 році норми і положення цього закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету фонду соціального страхування України згідно із законом номер 928 пункт 8 від 25 грудня 2015 року. В лапках установити, що у 2017 році норми і положення статей 95 96 цього закону застосовуються у Порядку та розмірах встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, згідно із законом No1801, пункт 8 від 21 грудня 2016 року. Цей закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в національної поліції України. Стаття друга. Завдання поліції. Перше. Завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах. Пункт перший. Забезпечення публічної безпеки і порядку. Друге. Охорони прав і свобод людини, а також інтереси суспільства і держави. 3. Протидії злочинності 4. Надання в межах визначених законом послуг з допомогою особам, які в особистих економічних соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Стаття 3. Правова основа діяльності поліції Пункт перший. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода та обов'язковість яких надана Верховною Радою України цим та іншим законам України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Актами Кабінету міністрів України також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України іншими нормативно-правовими актами. Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції. Перше. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членами яких є Україна. Пункт 2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій. Іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації, співробітництва з питань, що належить до повноважень поліції. Пункт 3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Пункт 1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. Розділ 2. Принципи діяльності поліції. Стаття 6. Верховенство права. Пункт 1. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права. Відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави пункт 2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією за та законами України, а також міжнародними договорами України. Згода на обов'язковості яких надана Верховна Радою України і сприяє їх реалізації. Пункт другий обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України за нагальної необхідності і в обсязі, необхідними для виконання завдань поліції. Пункт третій. Здійснення заходів, що обмежують права та свободу людини, має бути негайно припинена, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. Пункт 4. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов'язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання відомості про такі факти зобов'язаний ініціювати. Проведено службове розслідування та притягнення винних до відповідальності. У разі виявлення таких дій, поліцейський зобов'язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими. Пункт 5. У діяльності поліції забороняється будь-які привілеї чи обмеження за. Ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мовною або іншими ознаками. Стаття 8 Законність. Пункт перший. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб що визначені Конституцією та законами України. Пункт 2. Поліцейському заборонено виконувати злочини чи явно незаконні розпорядження та накази. Пункт 3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів керівників посадових та службових осіб службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським, конституції та законів України. Стаття 9. Відкритість та прозорість. Пункт 1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України. Пункт 2. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. Пункт 3. Поліція забезпечить доступ до публічної інформації Володільцем, якої вона є в порядку та відповідно до вимог, визначених законом. Пункт 4. Поліція може оприлюднювати, поширювати інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених законом. Пункт 5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції, обов'язково оприлюднюються на веб-порталі Центрального органу управління поліцією. Стаття 10. Політична нейтральність. Пункт 1. Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності. Поліція своєї дія... діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Пункт 3. В органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність. Пункт 4. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень а також використовувати службові повноваження у політичних цілях. Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Пункт перший. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодія з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямовано на задоволення їхніх потреб. Пункт 2. З метою визначення причин та або умов учинення правопорушень, планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. Пункт 3. Рівень Довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Пункт 4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Стаття 12. Безперервність. Пункт перший. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. Стаття друга. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини. Юридичних осіб інтересів суспільства та державне держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня. Розділ 3. Система поліції та статус поліцейських. Стаття 13. Загальна система поліції. Пункт 1. Система поліції складають перше центральний орган управління поліцією друге територіальні органи поліції пункт 2 до складу апарату центрального органу управління поліцією входять організаційно поєднані структурні підрозділи що забезпечують діяльність керівника поліції а також виконання покладених на них на поліцію завдань Пункт 3. У складі поліції функціонують Перше Кримінальна поліція Друге. Патрульна поліція 3. Органи досудового розслідування 4. Поліція охорони П'ята. Спеціальна поліція 6. Поліція особливого призначення 4. Пункт 4. У системі поліції можуть Утворюватися науково-дослідницькі установи та установи забезпечення. Пункт 5. Загальний числень поліції, що отримується за рахунок коштів державного бюджету України, до 1 січня 2008 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Стаття 14. Центральний орган управління поліцією. Пункт 1. Структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Пункт 2. Штатний розпис поліції затверджує керівник поліції. Пункт 3. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Стаття 15. Територіальні органи поліції. Пункт 1. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжрегіональні в лапках, повноваження, яких поширюється на декілька адміністративна територіальних одиниць. Територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Пункт 2. Територіальні органи поліції утворює, ліквідує, ліквідовує та реорганізує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції. Керівника поліції. Пункт 3. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Пункт 4. Штат, штатний розпис. Також різ територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Пункт 5. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняється з посад керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Пункт 6. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняється з посад керівник територіального органу поліції. Пункт 7. Керівником заступника керівника територіального органу поліції може бути призначена особа яка. Перше, відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Друге, має вищу повну юридичну освіту. Третє, має стаж роботи в галузі права не менше як 5 років. Четверте, має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року. Стаття 16. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Пункт 1. Міністр внутрішніх справ України. 1. Забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також Надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією. Друге. Забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розвідку Кабінету міністрів України розроблені поліцію та Міністерство внутрішніх справ України проєкти законів актів кабінету міністрів України з питань діяльності поліції. Третє. Затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи поліції шляхи виконання покланих на неї завдань, затверджує плани її роботи. Четверте. Забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належить до сфер діяльності поліції. П'яте забезпечує введення та використання баз. В лапках банків даних визначає порядок обміну інформації між міністром внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Шоста приймає рішення про розподіл бюджетних коштів головним розпорядникам яких є міністерство внутрішніх справ України. Сьоме виконує інші обов'язки відповідно до цього, до цього та інших законів України. Стаття 17. Поліцейський. Поліцейський, пункт 1. поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходять службу на відповідних посадах у поліції, якому присвоєно спеціальне звання поліції. Пункт 2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів, затверджує Міністр внутрішніх справ України. Стаття 18. Основні обов'язки поліцейського. Пункт 1. Поліцейський зобов'язаний перше, неухильно дотримуватися положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Пункт 2. Професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових, в лапках, функціональних обов'язків, наказів керівництва третє, поважати і не порушувати прав і свобод людини. Четверте, надавати невідкладну, зокрема, до медичної і медичної допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. П'яте. Зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Шосте. Інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліцію або перебування на займаній посаді. Пункт другий. Поліцейський на всій території України незалежно від посаду, яку він займає, місце знаходження, місце знаходження і часу, доби, в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомлення про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язано вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це, найближчий орган поліції. Пункт третій. Звертаючись до особи у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Пункт 4. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейським служби, в поліції можуть бути покладені на нього виключно законом. Стаття 19. види відповідальності поліцейських. Пункт 1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. Друге підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень, визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. Пункт третій. Держава, відповідно до закону, відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією, чи Біздіяльністю органу або підрозділу поліцію, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень. Стаття 20. Однострій поліцейських. Пункт 1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. Пункт 2. Зразки предметів одностроїв поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України. Пункт 3. На однострій поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетону. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитану інформацію на ньому або фіксування її за допомогою технічних засобів. Поліцейський який Виконує функцію в цивільному одязі, зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної, слідчої, розшукової дії поліцейським, поліцейським підрозділу Спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої і на шоломі таким чином, щоб його було можливо прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів. Крім випадків, косейських коли... відповідно до рішень уповноважених осіб поліції виконень завдання в режимі секретності. Пункт четвертий. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує міністр внутрішніх справ України. Пункт 5. Використання спеціальних звань, відзнак однострою і службового посвідчення поліцейсько поліцейського поліцейською особою, яка не є поліцейським, заборонено і має наслідки відповідальність відповідно до закону. Пункт 21. Керівник та заступники керівника поліції. Пункт 1. Безпосереднє керівництво поліцією здійснюється здійсне здействует керівник поліції. Пункт 2. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням прем'єр-міністра України. Відповідно до пропозиції министра внутренних справ Украины. Пункт третий. Керівник полиции имеет первого заступника и заступників. Четвертый. Первый заступник и заступник керівника полиции предназначается на посаду и сдольняется с посады министром внутренних справ України за поданням керівництва поліції. П'яте. Керівником та заступником керівника поліції може бути призначена особа, яка перше, відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Має друга, має вищу повну юридичну освіту. Третє, має стаж роботи в галузі права не менше як 7 років. Четверте має досвід роботи на керівних посадах не менш як 5 років. Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції. Пункт 1. Керівник поліції. Перше. Очолює поліцію та здійснює керівництво діяльністю, Забезпечує виконання покладених на неї завдань. Друге. У межах компетенції, організовує та контролює виконання поліцією Конституції та законів України, актів президента України, актів Кабінету міністрів України, наказів Міністерства, також наказів і доручень міністра внутрішніх справ України з питань, що належить до сфери діяльності поліції. Третє. вносить на розгляд міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави протидії злочинності, надання поліцейських послуг. Четверте у визначеному порядку поліцію відносно з іншими органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за кордоном. П'яте звітує перед Міністром внутрішньої справ України про виконання покладених на поліцію завдань і повноважень. Шосте розподіляє обов'язки між своїми заступниками. 7. підписує накази поліції. 8. скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції. 9. у межах повноважень надає доручення обов'язкове для виконання поліцейсь державними службовцями і Працівниками поліції. Десяте. Затверджує положи, положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції. Одинадцяте. Приймає на служби та звільняє зі служби. Призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до положень цього закону. 12 Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, визначеному законом та іншими нормативно-правовими актами про державну службу державних службовців апарату Центрального органу управління поліцією. 13. -е, приймає на роботу та звільняє за роботу в порядку, визначеному законодавством про працю працівників Центрального органу управління поліції. 14. -е, приймає у визначеному порядку рішення про захочення та притягне до дисциплінарної відповідальності поліцейських. 15. -е, приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про захочення та притягне до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції. 16. -е, приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про захочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції. Сімнадцяте у визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських державних услужбовців апарату Центрального органу управління поліції та працівників поліції до визначення державними народами нагородами України. 18. -е Присвоює спеціальне звання поліції відповідним до цього закону. 19. -е Присвоює ранги державних службовців відповідним до законодавства про державну службу. 20. -е вносить міністрів внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права у межах граничної чисельності поліцейських державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання, а також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України. Два з першого. Утворює ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення, статути у визначеному порядку, призначає на посад звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об'єктами права Державної власності, що належить до сфери управління поліцією. Двадцять друге. Забезпечує дотримання визначеного міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією. Двадцять третє. Приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів коштів розпорядникам, яких є поліція. Двадцять четверте виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього закону. Розділ 4. Повноваження поліції. Стаття 23. Основні повноваження поліції. Пункт 1. Поліція відповідно до Покладених на неї завдань. Перше здійснює превентивну та профілактичну діяльність спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Друге виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення третє, вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припиняє виявлення кримінальних та адміністративних правопорушень. Четверте, вживає заходів, спрямованих на осунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічної безпеці, щоб виникли внаслідок вчинення кримінального адміністративного правопорушення. П'яте – здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальне адміністративне правопорушення або події. Шосте – здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності. 7. Розшукає осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого суді, суду, ухиляється від виконання кримінального покарання, пропали безвісті та інших осіб у випадках визначених законом. 8. У випадках визначених законом здійснює провадження у справах про адміністративне правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. Дев'яте, доставляє у випадках і порядку, визначеним законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Десяте, вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях. Одинадцятого. Регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вуличній дорожній мережі. 12. -е, здійснює супроводження транспортних засобів у випадках визначених законом. 13. -е, видає відповідно до закону дозвол на рух окремих категорій транспортних засобів у випадках визначених законом. Видає та погоджує дозвіли до звільних документів у сфері безпеки дорожнього руху. 14. -е, вживає всіх можливих заходів для надання невідкладно, зокрема, домедичної, медичної і медичної допомоги особи, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечні для їхнього життя чи здоров'я. 15. Вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоровий вік або інші обставини повідомити інформацію про себе, встановлює особу за невпізнаним трупом. 16. забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом. 17. у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за отриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів. Щодо опіки піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживають заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності, правопорушення через серед дітей, а також соціального патоназу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді виді, позбавлення волі. 18. Вживає заходів для запобігання та припинення насильства сім'ї. 19. Здійснення охорону об'єктів права державної власності у випадках та порядку, визначеним законом та іншими нормативно-правовими актами. А ж також бере участь у здійсненні державної охорони. 20. Здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності. 21. Здійсне контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони. Боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів інших предметів, матеріалів та речовин, на які пощарюються дозвільна система органів внутрішніх справ. 22. Здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої добровільно зданої або знайденої вогніпальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин. 23. Здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначений законом за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення. 24. Сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення всій території України або в окремій місцевості. 25. Виконує в межах компетенції запити органів правопорядку в лапках правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій, поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України. 26. Здійснює оперативно розшукову діяльність відповідно до закону. 26. -е. Вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів в лапках посадових осіб, а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'я державних виконавців приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні. Залучені для проведення виконавчих дій працівників поліції здійснюються за мотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з постав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для подолання на наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій. Стаття 24: Додаткові повноваження поліції. Пункт 1. Виконання інших додаткових повноважень може бути покладено на поліцію виключно законом. Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Пункт 1. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим законом. Пункт 2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності Перше. формує бази банки даних, що входять, в єдиний, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Друге. Користуються базами банками даних Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади третє, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу. Четверте, здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями. Третє, поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів, закладів установ поліції у сфері трудових, фінансових управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомнічі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. Пункт 4. Діяльність поліції пов'язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених за Конституцією України. Законом України про захист персональних даних іншими законами України. Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією. Пункт 1. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази банків даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України стосовно. Перше осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу. Друге виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень осіб, які їх учинили руху кримінальних проваджень, обвинувачених обвинувальний акт щодо яких направлено до суду. Третє розшуку підозрюваних, обвинувачених підсудних осіб. Які ухиляється від відбування покарання або вироку суду. 4. Розшику безвісно зниклих. П'ята. Установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв'язку з хворобою або неповнолітнім віком. Шоста. Зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень подій які загрожують особистій чи публічній безпеці в надзвичайних ситуацій. 7. Осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень, лапках, адміністративне затримання, затримання згідно з дорученням органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт. 8. Осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, Провадження у справах, за якими здійснюється поліція. 9. Зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах. Десяте іноземців та осіб без громадянства затриманих поліцією за порушення визначених правил перебування в Україні. 11 викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації або речей, пов'язаних із вчиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян. 12 викрадених втрачених документів за зверненням громадян. 13. знайдених вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні заводські номери. 14. викрадених транспортних засобів, які розшукуються у зв'язку з безвісним зникненням особи, виявлених без безгосподарських транспортних засобів, а також викрадених витрачених номерних знаків. 15. Виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів. 16. Зброя, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї. 17. Викрадене, втрачена, вилучене, Знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї і числа тієї, що незаконно зберігалося. 18. База даних, що формується в процесі здійснення оперативно розшукової діяльності відповідно до закону. Пункт 2. Під час наповнення баз в лапках банків даних, визначених у пункті 7, частини 1 цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення. Мультимедійна інформація фото, відео, звукозапис та біометричних даних дактилокартки, зразки ДНК. Стаття 27. Використання поліції інформаційних ресурсів. Пункт 1. Поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов'язковим дотриманням Закону України про захист персональних даних. Пункт другий. Інформація про доступ до бази в лапках банку даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав доступ, та про обсяг даних, доступ до якого було отримано. Пункт 3. Кожна дія поліцейського щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбаченими статтями 26-27 цього закону, фіксується у спеціальному електронному архіві, введення якого покладається на службу інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України. В електронному архіві фіксується прізвище, імя по-батькому та номер спеціального жетону поліцейського від Вид отриманої інформації, реестр, з якого отримується інформація, часто отримання інформації та інші дії необхідні для ідентифікації поліцейської, який отримував інформацію з реєстру. Стаття 28. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. Пункт перший. Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав. І свобод людини пов'язаних з обробкою інформації. Пункт 2. Поліцейські несуть персональну дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини пов'язаних з обробкою інформації. Пункт 3. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів. Та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними базами. В лапках банками даних у порядку визначених у статтях 26 27 цього закону. Розділ 5. Поліцейські заходи. Стаття 29. Вимога до поліцейського заходу. Поліцейські. Пункт перший. Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейським відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Пункт другий. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним необхідним, пропорційним та ефективним. Пункт 3. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами України. Пункт 4. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його Застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє найменші шкоди як адресату заходу, так і іншим особам. Пункт 5. Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода заподієна охоронюваним законом, правами своєї людини або інтересам суспільства чи держави не перевіщує блага, для захисту якого він застосовує. застосований або створеною загрозою заподіяної шкоди. Пункт 6. Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції. Пункт 7. Поліцейський захід припиняється, якщо досягнено мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною. Або якщо немає необхідності в подальшому застосуванні того, такого заходу. Стаття 30. Види поліцейських заходів. Пункт 1. Поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративне правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України на підставі та в порядку визначених законом. Пункт 2. Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічної безпеці і порядку або припинення їх порушень також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим законом. Пункт 3. Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосувати інші заходи, визначені окремими законами. Пункт 4. Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов'язаний придавити особі документ, що посвідчує його повноваження. Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи. Поліція може Застосувати такі превентивні заходи. Перше перевірка документів особи. Друге опитування особи. Третє Поверхлива перевірка і огляд. Четверте зупинення транспортного засобу. П'яте вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. Шосте обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. 7. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. 8. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. 9. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки. Відеозаписи, засобів фото і кінозйомки відеозапису. 10. Перевірка дотримання обмежень, встановлених законом, стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. 11. Поліцейське піклування. Пункт 2. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особу про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Стаття 32. Перевірка документів особи. Пункт перший. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчить особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або, безвісно, зниклої особи. Друге. якщо існує достатній підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом або в місті здійснення спеціального поліцейського контролю. Четверте, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа Перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, інші надзвичайні події. Шосте. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, Транспортний засіб може бути знарядням чи об'єктом вчинення правопорушення. Стаття 33. Опитування особи. Поліцейський може опитати особу, якщо існує достатньо підстав, вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. Для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення. Пункт другий. Надання особи інформації є добровільним. Особа може відмовитися від надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків в лапках одного з них, іншого законного представника або педагога. Третє. Пункт третій. Перед проведенням опитування особи поліцейське роз'ясняє її підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкодить виконання полі поліції повноважень, покладених на неї цим законом. Стаття 34. Поверхнева перевірка. Пункт 1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи. Проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Пункт другий. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ об'єкт якої заборона чи обмежена, або яка становить загрози життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Пункт третій. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Пункт 4. Поліцейські можуть здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Перше, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свободи якої обмежується в незаконний спосіб. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обліг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Третє, якщо існує достатній підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та або знаходиться в тому місці, де можна бу... може бути скоєно кримінальне правопорушення для, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. П'яте. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейське при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Що, пункт 6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Пункт 7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів Правопорушення поліцейські забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України. Стаття 35. Зупинення транспортного засобу. Пункт 1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі. Перше, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Третє, якщо є інформація, що свідчить про причетність воді або пасажирів транспортного засобу. До вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди. Кримінального чи адміністративного правопорушення. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. П'яте: якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди. Кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є, або могли бути. Шосте, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка, під час оформлення протоколів про адміністративне правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Сьоме, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Восьме, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників Дорожнього руху. Дев'яте. Порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Пункт 2. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначені у цій статті. Стаття 36. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію. Пункт 1. Поліцейський уповноважений вимагати від особи в лапках осіб залишити визначено місце, на певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об'єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров'я людей, для збереження та фіксації слідів правопорушення. Пункт 2. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішохідів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання осіб відповідно до закону під час аварії і інших надзвичайних ситуацій якщо це необхідне для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров'я людей. Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Пункт 1. Поліція уповноваження. Затримувати особу на підставах у порядку та настроки, визначені Конституцією України Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України. Друге, відлік часу отримання затриманої фізичної особи спеціально. Відведених для цього приміщення рахуються з моменту її фактичного затримання. Пункт третій. У випадках, визначених частиною другої цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також за можливості поінформувати членів сім'ї. Четверте. Поліцейський може, тим пункт четверти, поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або Транспортні засіб можуть бути використані особою з метою посягання своє життя і здоров'я або на життя чи здоров'я іншої людини або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцейські зобов'язані повідомити про причину застосування ним відповідних засобів. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративне правопорушення. П'яте. Пункт п'ятий. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі від фактичного володільця обмеження і перенесення або перевезення. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов'язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі. Пункт 6. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Пункт 1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках пов'язаних із перше рятування життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій. Друге безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Третє припинення злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні. Пункт 2. Проникнення поліцейського до житла чи інше володіння особи не може обмежити її право користуватися власним майном. Пункт 3. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов'язково складається протокол. Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. Пункт перший. Поліція в порядку визначеного Міністерством внутрішніх справ України може оглядати за участю адміністрації, в лапках керівництва, юридичних осіб, фізичних осіб в лапках, у тому числі фізичних осіб-підприємців чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходиться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини щодо, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальне правило або порядок та на якій поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил, поводження з ними та правил їх використання. Пункт другий. Поліція може оглядати зброю спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у Фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини щодо зберігання та використання, яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюються дозвільнення системи органів внутрішніх справ з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. Пункт третій. Поліція, відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок. та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і закриває об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, у тому числі стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, Магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування. У випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці до таких порушень. Пункт 4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів інших предметів, матеріалів і речовин щодо зберігання і використання, яких визначено спеціальне правило чи порядок, та на які поширюється дозвільність система органів внутрішніх справ. Стаття 40. -го. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засоби фото- і кінозйомки Відеозапису. Пункт 1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на оформленому одязі службових транспортних засобах, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель, автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію Отримано із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні з метою. Перше. Попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб. Друге. Забезпечення дотримання правил дорожнього руху. Пункт 2. Інформація про змонтовану, розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на відному місці. Стаття 41. Поліцейське піклування. Пункт 1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо Перше. Неповнолітньої особи, віком до 16 років, яка залишилася без догляду. Друге, особа, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, вона утримувалася на підставі судового рішення. Третє, особа, яка має ознаки вираженого психічного розладу, і створює реальну небезпеку оточуючим або собі. Четверте. Особа, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп'яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. Поліцейське пікування має, має наслідком, наслідком щодо. Перше осіб, зазначених у першому пункті частини першої цієї статті, передання батькам або осноновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування. Друге осіб, зазначених у пунктах другої чи частини першої статті передання відповідному закладу осіб, зазначених у пункті четвертої першої частини першої цієї статті – передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання. Пункт 2. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити особі зрозумілу для неї мову підставу застосування поліцейського заходу, а також роз'яснити право отримувати медичну допомогу давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її місце перебування. Повідомлення про права і їх роз'яснення поліцейським може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. Пункт 3. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу. Пункт 4. Про застосування поліцейського піклування складається протокол в якому зазначається місце, дата і точний час, години і хвилини застосування поліцейського заходу, підстави застосування, опис вилученої зброї чи інших предметів, клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність видимих телесних ушкоджень. Протокол підписується поліцейським і особою, копія протоколу негайно під розпис вручається особі, протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія вручитися особі у випадку, коли є достатній підстав вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У такому випадку протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацем другим частини першої цієї статті. Пункт 5. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції. У разі наявності достатньо підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції зобов'язаний провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб. Пункт 6. Поліцейський зобов'язаний надати особі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки, та піклування про місце перебування неповнолітньої особи. Стаття 42. Поліцейські заходи примусу. Пункт 1. Поліція під час виконання повноважень Визначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу. Перше фізичний вплив, в лапках, сила. Друге застосування спеціальних засобів. Трете застосування вогнепальної зброї. Пункт другий. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. Пункт третій. Спеціальні засоби, як поліцейські заходи примусу – це сукупність пристроїв, приладів і предметів спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами. В лапках, у тому числі зброї, тимчасово в лапках відворотного ураження людини, в лапках правопорушника, супротивника, пригнічення чи обмеження волі люди, людини, в лапках психологічної чи фізичне, шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують з чітким регулюванням підстав і правил. Застосування таких засобів та службових тварин. Пункт четвертий. Для виконання повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби. Перше гумові та пластикові кейки. Друге електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії. Третє – засоби обмеження рухомості в лапках кайданки, сітки для зв'язування тощо. Четверте – засоби споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. П'яте – засоби примусової зупинки транспорту. Шосте – спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби. Сьоме – службові собаки та службові коні. Восьме – Пристри гранати та боєприпаси звукової дії. Дев'яте – Засоби акустичного та мікрохвильового впливу. 10. Пристрої, гранати, боєприпаси, та малогабаритні підрівні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень. Одинадцята. Пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. 12. Засоби споряджені безпечними димоутворюючими препаратами. 13. Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби пункт п'ятий. Поліцейські за жодних обставин не можуть застосовувати заходи примусу, не визначені цим законом. Шосте. Пункт шостий. Не є заходом примусу використання поліцейських засобів і індивідуального захисту. В лапках, шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування. Пункт 7. Поліцейські зобов'язані негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Пункт 8. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю внутрішніх справ України. Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. Пункт 1. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи, чи та або поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася таке попередження є невиправданим або неможливим. Пункт 2. Попередження може бути зроблено голосом, а зазначної відстані або звернення до великої групи людей через гучномовні установки, підсілювачі звуку. Пункт 3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу. Визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. Пункт 4. Поліцейські зобов'язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу. Пункт 5. Заборона застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. До жінок з явними ознаками вагітності Малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб, або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. Стаття 44. Застосування фізичної сили. Пункт перший. Поліцейський може застосувати фізичну силу у тому числі Спеціальні прийоми боротьби в лапках рукопашцевого бою для забезпечення особистої безпеки або та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо Застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. Пункт другий. Поліцейський зобов'язаний письмо повідомити свого керівника а той зобов'язаний повідомити прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень у наслідок застосування фізичної сили. Стаття 45 Застосування спеціальних засобів. Пункт перший. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим законом. Пункт другий. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Пункт третій. Загальне правила застосування спеціальних засобів. Перше. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються. А- до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінальних вправопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти, б. під час затримання особи, в. під час конвоювання в лапках доставлення затриманого або заарештованого, г якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим. Г. Проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі, друге гумові та пластикові кийки застосовуються для а відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною, б затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить Непокору закону вимозі поліцейського. В. Припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Трете. Засоби, споряджені речовинами сльозогінної, сльозогінної та дратівної дії, застосовуються для А. Відбиття набуту на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною. Б – припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Четверте – засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водія якого не виконав Законі вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії воді транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров'ю людини. П'яте — пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для Затримання особи Б. Звільнення особи незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні Шосте Електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії Застосовуються для А Відбиття нападу на поліцейського іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною Б Відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров'ю особи чи поліцейського. Сьоме. Спеціальний маркувальний та фарбувальний засоби застосовується для А. Маркування особи, яка підозрюється в чині кримінального правопорушення. Б. Припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. З метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей. Восьме. Пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та микрохвалівового впливу застосовуються для А – відбиття нападу на поліцейського іншого особу та або об'єкт, що перебуває під охороною. Б – затримання особи, яка чинить збройний опір або з метою примусити таку особу. Залишити територію, в лапках, транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку, де перебуває така особа. В. Звільнення особи незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні. 9. Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для А. Припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Б. Відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей. В. Примасової зупинки транспортного засобу, вводі якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися. Г. Затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Десята. Пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними, сна... метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для а. захисту від нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, у тому числі поліцейського, б. відбиття збройного нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвої житлового та нежитлового приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення. В – затримання особи, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти. Г – затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти. Г. Затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням озброї та інших предметів, що загрожують життю та здоров'ю людей, у тому числі поліцейського. Д. Подання сигналу тривоги або виклику допоможних сил. Є. E. Знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського. Є. E. Припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Ж відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю людей. Одинасте. Засоби, споряджені безпечними дим димоутворювальними препаратами, застосовування А. Забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу, залишити територію, транспортний засіб, будівлю, споруду, Земельну ділянку, на якій вона перебуває. Б. Звільнення особи незаконно позбавленої волі Свободи. Двінадцять службова і собака застосовується під час. А. Патрулювання. Б. Переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. В. Під час конвоювання в лапках доставлення затриманої або заарештованої особи. Г. Для відбиття нападу на особу та або поліцейського. Тринадцяте. Службова кінь застосовується під час патрулювання. Б. Переслідування та затримання особи, яка підозрюється вчиненні кримінального правопорушення. Четверте. Поліція. В лапках, поліцейському заборонена. Перше. Наносити удари гумовими в лапках, пластиковими кийками по голові шиї ключичній ділянці статевих органів, попереку в лапках, куприку і в животі. Друге. Під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицельну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у НАТОв, Повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. Третє – відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням, визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільбі в окремі частини голови і тіла людини. Четверте – Застосовувати водомети при температурі повітря нижче 10 градусів плюс 10 Цельсіуса. П'яте. Застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів. Транспортного засобу, що здійснює пасажирське перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимостю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях. Шосте застосовувати кайданки більше ніж дві години безперервного використання або без послаблення їх тиску. Пункт 5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом, правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути. Шосте. Пункт шосте. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу. Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтва внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов'язаний гарно повідомити про це відповідного прокурора. Пункт сьомий. Допустими параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами Центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Пункт 8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєній поліції, висновлені нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України. Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї. Пункт перший. Застосування вогнепальної зброї не більш суворим заходом примусу. Пункт другий. Поліцейський уповноважений на зберігання носіння вогнепальної зброї. А також на її застосування і використання лише за умови, що він. Пройшов відповідну спеціальну підготовку. Пункт 3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського. Перелік вогнепальної зброї та її боєприпасів, що використовується в діяльності поліції, та норми їх належності становлюється міністром внутрішніх справ України. Пункт 4. Поліцейський, уповноважений у виняткових випадках, застосовувати вогнепальну зброю. Перше. Для відбиття нападу поліцейськ... на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Друге. Для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Третє, для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавило волі. Четверте, для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлове та нежитлове приміщення, також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення. П'яте, для затримання особи, яку застали під час чинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка намагається втекти. Шосте, для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти пункт спідварти, а також озброєної особи, яка погрожує засуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та або поліцейського. 7. Для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей та або поліцейського. Пункт 5. Поліцейські повноважені застосувати вогнепальну зброю тільки після питання про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу визначеного цією статтею. Пункт 6. Застосування вогніпальної зброї без попередження допускається. Перше. При спробі особи, яку затримав поліцейський, із вогнепальною зброєю в руках наблизиться до нього, скоротивши визначений ним відстань чи доторкнутися до зброї. Друге. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із засуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Третє. Якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочин втікає із засуванням транспортного засобу. Четверте, якщо особа чинить збройний опір. П'яте, для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Пункт сьомий – поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю тільки з метою. Западіння особи такої шкоди, яка є необхідно, необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Пункт 8. Поліцейські повноважені застосовувати обмагніпальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Пункт 9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдана шкода іншим особам, а також у вогненебезпечних чи вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності. Пункт 9. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника, про застосування вогнепальної зброї. Також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який у свою чергу зобов'язаний поінформувати Центральний орган управління поліції та відповідного прокурора. Пункт 11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалося, можуть виникнути підстави для їх застосування. Пункт 12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, також під час перевірки документів, у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальної зброї, попередити особу про можливість застосування. Спроба особи, яку затримає поліцейський з вогнепальною зброєю в руках, наблизиться до нього, скоротивши вистачену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї і підставити для застосування вогнепальної зброї поліцейським. Пункт 13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривогу або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю. Чи здоров'я поліцейського та інших осіб. Розділ 6. Добір на посаду поліцейського. Стаття 47. Призначення на посади поліцейських. Пункт 1. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи, органів в лапках закладів установ поліції відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Друге. У разі проведення конкурсу для визначення, для визначення кандидата для призначення на відповідну посаду, призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів в лапках закладів установ поліції згідно з номенклатурою посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України та відповідно до результатів конкурсу. Третье. призначена посады курсантів слухачів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання які здійснюють підготовку поліцейських здійснюють керівники таких закладів Розділ 6. Добір на посаду поліцейського. Стаття 47. Призначення на посади поліцейських. Пункт 1.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 В лапках закладів установ поліції згідно з номенклатурою посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України та відповідно до результатів конкурсу. Третє призначена посада курсантів слухачів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчань, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють керівники таких закладів. Стаття 48. Порядок призначення на посади поліцейських. Пункт 1. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюється наказами посадових осіб, зазначених у статті 47 цього закону. Пункт 2. Накази про зарахування поліцейських курсантами-слухачами денної форми навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в воронах в лапках закладах установах поліції. Пункт третій. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських після закінчення. Навчання призначається на посади в органах, лапках, закладах поліції, наказом посадових осіб поліції, зазначених у статті 47 цього закону. Пункт 4. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду, здати всю службову документацію, спеціальні засоби, зброю матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше, ніж через місяць від дня одержання органом в лапках закладом установи витягу з наказу про приміщення по службі. До зазначеного строку не зараховується Час перебування поліцейського у відпустці, відряджені на лікарняному. Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліцію. Пункт 1. На службу в поліцію можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту. Незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження, майнового стану місце проживання, які володіють українською мовою. Пункт другий вимоги, що дорівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліцію, затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Пункт 3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров'я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначеної частиною другою статті 61 з цього закону, а також особи, які перше відмовляються від взяття на себе зобов'язань дотримуватися обмежень та або від складання присяги поліцейського, визначених законом. Друге, Особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі закону про очищення влади. Стаття 50. Перевірка. Кандидата на службу в поліції. Пункт перший. Громадяни України, які виявили бажання вступити в службу в поліції з метою визначення стану їхнього здоров'я, зобов'язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження предмет. Виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку визначено Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 2. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхню згоду проходять тестування на поліграфі. Пункт 3. Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в поліції, проводиться спеціальна перевірка – Порядок проведення якої визначають законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 51 Поліцейської комісії Пункт 1. Для забезпечення прозорого добору в лапках конкурсу та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання Професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, доповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. Пункт 2. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції вход 5 осіб. Перше – два представники, визначені міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських. Друге – один представник, визначений керівником поліції. Третє – два представники громадськості, рекомендовані уповноваженим Верховною Ради України з прав людини з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, Високої професійної та моральної якості суспільний авторитет. Пункт 3. До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять 5 осіб. Перше. Один представник визначений міністром внутрішніх справ України не з числа поліцейських, два – один представник, визначений керівником поліції, третє – один представник, визначений керівником відповідного територіального органу в лапках закладу установи поліції, четверте – два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою, числа осіб, які мають бездаганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Пункт 4. Основними повноваженнями поліцейської комісії є перше Проведення відбору в лапках конкурсу на службу в органи, в лапках заклади установи поліції. Крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Друге проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду. Пункт 5. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі. Пункт 6. Максимальний строк повноважень члена Поліцейської комісії становить три роки. Одна й та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне, призначення посаду члена поліцейської комісії забороняється. Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов'язків за місцем основної роботи в лапках служби. Сьоме. Забезпечення діяльності проведення засідань засідань поліцейських комісій здійснює апарат відповідного підрозділу поліції. Пункт 8. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються. Перше, у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії. Друге, якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням. Третє, якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Четверте, якщо винувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили. П'яте, якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої держави. Шосте, якщо члена поліцейської комісії визнана безвісно відсутнім або оголошено померлим. Сьома – у разі смерті члена Поліцейської комісії. Восьме – у разі обмеження цивільної діїздатності члена Поліцейської комісії, або визнання його недіїздатним. Дев'яте – у разі застосування до члена Поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив в лапках обрав відповідного члена поліцейської комісії. Пункт 9. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу голову поліцейської комісії, секретаря поліцейської комісії. Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії, визначає обов'язки секретаря комісії, веде засідання комісії. Обов'язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар комісії. Засідання поліцейської комісії проводяться відкрите і гласно, крім випадків, визначених законом. Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше, ніж за два дні до засідання. Пункт 10. Член поліцейської комісії повноважений. Перше. Знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії. Брати участь у їх дослідженні та перевірці. Друге. Зазначати свої мотиви та міркування, також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються. Третє вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та га або проти того чи іншого рішення. Четверте висловлювати письмо, письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії. П'яте здійснювати інші повноваження, визначені законом. Пункт одинадцятий. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставин, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити на самовідвід. І з тих самих підстав відвів члену комісії можуть заявити особи, що до яких або Звернення яких поліцейська комісія може прийняти рішення, відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови поліцейської комісії. Головуючи на засіданні, зобов'язане ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлена відвід, рішення про відвід в лапках. Самовідвід приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід, в лапках, самовідвід не бере участі в голосуванні. Пункт 12. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутністю особи, щодо якої приймається рішення і запрошених осіб. Рішення поліцейської комісії викладається в письмовій... В письмовій формі у рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючий члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення. Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Тринадцяте – порядок діяльності поліцейських комісій визначається міністром внутрішніх справ України з урахуванням положень цього закону. Чотирнадцяте – для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації. Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов'язки. За відповідною вакантну посадою, у випадках передбачених цим законом, проводиться конкурс на службу в поліції та або на заняття вакатної посади. Далі конкурс. Пункт другий. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та заняття вакатної посади. Пункт 3. Конкурс на службу в поліції обов'язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. Пункт 4. Комплектування в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною 3 цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого Призначати на такі посади може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації. Пункт п'ятий, конкурс проводиться відповідно до типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та або зайняття авокатної посади. Далі типовий порядок проведення конкурсу в лапках, що затверджується міністрам внутрішніх справ України. Типовий порядок проведення конкурсу визначає: перше умови проведення конкурсу, друге вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду, державну службу та оголошення про проведення конкурсу. Третє повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу. Четверте порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі. П'яте. Порядок проведення тестування співбесіди інших видів оцінювання кандидатів на службу в поліції та заняття вакантних посад. Пункт 6. Методи оцінювання кандидатів на службу в поліції. Пункт 5. Конкурс проводиться відповідно до типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та або зайняття вакантної посади. Далі типовий порядок, який затверджується міністром внутрішніх справ України. Типовий порядок проведення конкурсу визначає, перше, умови проведення конкурсу, друге, вимоги, вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду, державну службу та оголошення про проведення конкурсу,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 Пункт 6. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадянну службу в поліції та або призначати на відповідну вакантну посаду. Пункт 7. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією. Стаття 53. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Пункт 1. Інформація в лапках оголошення про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього закону і типового порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі Центрального органу управління поліції, відповідно Територіального органу в лапках закладу установи поліції. Пункт 2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається перше місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс. Друге – назва вакантної посади. Третє – стислий зміст службових обов'язків. Четверте – умови грошового забезпечення. П'яте – вимоги доосвітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки, спеціальності, досвіду роботи, у тому числі в поліції та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду, відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції. Шоста. інформація щодо, щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду. Сьома, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання. Восьме, дата і місце проведення конкурсу. Дев'яте – прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу. Пункт 3. строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менш 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Стаття 54. Документи, які подають для участі в конкурсі. Пункт перший. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської комісії такі документи. Перше. Письмова заяву про участь у конкурсі, у якій також Значається про надання особи згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону України про запобігання корупції. І на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Друге копію паспорта громадянина України. Третє копію документів про освіту. Четверте. Ос ос особово картку визначеного зразка, автобіографію та фотографії розміром в кількості, визначених типовим порядком проведення конкурсу. П'яте – декларацію, визначену Законом України про запобігання корупції. Шосте – копію трудової книжки за наявності. Сьоме – медичну довідку про стан здоров'я, форму і порядок надання, якої визначає спеціальна Спільно Центральний орган виконавчої влади з реалізацією державної політики у сфері державної службу та Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Восьме. Копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця в лапках для військовозобов'язаних або військовослужбовців. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі перед складанням кваліфікаційного іспиту, передавляє поліцейській комісії паспорт громадянина України. Пункт 2. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на заняття вакантної посади в поліції документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом. Пункт 3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині 1 цієї статті. Стаття 55. Порядок проведення конкурсної процедури. Пункт 1. Служба персоналу лапка кадрового забезпечення. Органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність загальним вимогам та інформує про це поліцейську комісію. Пункт 2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачені частиною першої цієї статті, проходять тестування, співбесіду та інші оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Пункт третій. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою. Така особа проходить установленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до поліції та або призначення на посаду, або про відмову в такому прийнятті та або призначенні. Пункт четвертий. Засідання поліцейської комісії про при проведенні конкурсу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини її членів. Пункт 5. Під час засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу її члени перше, вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів, Друге, проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до типового порядку проведення конкурсу, Третє – проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування. Четверте – особисто оцінюють рівень професійної компетенції кандидатів, які відповідають умовам конкурсу та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг. П'яте – за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу. Пункт 6. Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу. Пункт 7. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який присутні на її засіданні члени комісії підписують на пізніший наступного дня після проведення засідання. Пункт 8. Інформація про переможців конкурсу прилюднюється на пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії. Відповідно до типового порядку проведення конкурсу. Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського. Пункт 1. Новокату посади поліцейського призначається переможець конкурсу в разі його проведення. Пункт 2. Службові відносини особи, яка вступає на службу в поліцію, розпочинається з дня видання наказу про призначення на посаду поліцейського. Стаття 57. Атестування поліцейських. Пункт 1. Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних особистих якостей, освітнього та кваліфі... кваліфікаційного рівня. фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри. Пункт 2. Атестування поліцейських проводиться. Перше. При призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади Здійснюється без проведення конкурсу. Друге – для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність. Третє – для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Пункт третій – атестування проводяться атестаційними комісіями органів. В лапках закладів установ поліції, що створюються їх керівниками. Пункт 4. Рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів в лапках закладів установ поліції стосовно осіб, які, згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами, призначаються на посади їхніми наказами. Пункт 5. Порядок проведення атестування поліцейських затверджується міністром внутрішніх справ України стаття 58. Безстроковість призначена посаду поліцейського. Пункт 1. Призначена посада поліцейського здійснюється безстроково. В лапках до виходу на пенсію або відставку. За умови успішного виконання службових обов'язків. Пункт 2. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якого, відповідно по закону, зберігається посада поліцейського та посад, призначення на які передує укладення, передує укладення контракту. Розділ 7. Загальні засади проходження служби в поліції. Стаття 59. Служба в поліції. Пункт 1. Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень. Пункт 2. Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Пункт 3. Рішення з питань проходження служби оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів. Перелік та форма, яких встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 4. Видавати накази. По особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції відповідно до повноважень, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами та номенклатурою посад, затвердженого Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 5. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції становлення Министерство внутрішніх справ України. Пункт 6. Поліцейські, у тому числі слухачі, та курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, такі, що перебувають на військовому обліку, військово зобов'язаних на час служби в поліції, знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції. Стаття 60. Правове регулювання служби в поліції. Пункт 1. Проходження служби в поліції регулюється цим законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 61. Обмеження, пов'язані зі службою в поліції. Пункт 1. На поліцейських поширюється обмеження визначені законом України про запобігання корупції, цим та іншим законом України. Пункт другий не може бути поліцейським. Перше. Особа, визнана недієздатною або обмежена дієздатною особою. Друге особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судімість, якої погашена, чи знята у визначеному законом порядку. Третє. Особа, яка має непогашену або незняту судді за вчинення злочину крім реабілітованої. Четверта, особа щодо якої було припинено кримінальне провадження ні ре... ні реабілітуючих підстав. П'ята, особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності в чині адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Шоста. Особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліцію, або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов'язків потрібен такий допуск. Сьома. Особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції, Перелік захворювань, що перешкоджає прохоженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України. Спеціально з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Восьма особа, яка втратила громадянство України та або має громадянство Підданство іноземна держава або особа без громадянства. 9. Особа яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліцію. Пункт 3. За поліцейськими зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцією та законами України. Крім обмежень, встановлених цим та іншими законами України. Пункт 4. Поліцейський не може бути членом політичної партії. Пункт 5. Поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у страйках. Стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського. Пункт 1. Поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави. Пункт 2. Законні вимоги поліцейського є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами. Пункт 3. Поліцейський під час виконання покладених на нього обов'язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику. Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника, в лапках за винятком випадків прямо передбачених законом не може надавати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або іншим способом втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі діяльність пов'язана з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративне правопорушення. Пункт 4. Поліцейський надає пояснення з приводу справ та матеріалів, які перебувають у нього впроваджені, а також надає їх для ознайомлення лише у випадках та в порядку, визначених законом. Пункт 5. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання обов'язків, не визначених законом. Пункт 6. Втручання в діяльність поліцейського, перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, невиконання законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно поліцейського мають наслідком відповідальність відповідно до закону. Пункт 7. Правопорушення щодо поліцейського або особи, звільненої з служби в поліції і близьких родичів, вчинені у зв'язку з його службовою діяльністю, мають наслідком відповідальність відповідно до закону. Пункт 8. У разі затримання поліцейського за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або обрання щодо нього тримання під вартою, як запобіжного заходу його тримають у призначенні для цього установах окремо від інших категорій осіб. Пункт 9. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів першої дроп 4 7 8 частини першої статті 77 цього закону для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у власність пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми Властивостями, метальними снарядами несмертельної дії, використовуючи їх виключно з підстав, визначених цим законом. Умови та порядок придбання зазначеними особами таких спеціальних засобів, визначає Міністерство внутрішніх справ України. Пункт 10. Поліцейський. Перший. Забезпечується належними умовами для виконання покладних на нього службових обов'язків. Друге. Отримає в органах поліції в установленому порядку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, та матеріали, необхідні для належного виконання покладних на нього обов'язків. Пункт третій. Користується повноваженнями, передбаченими цим законом, незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу. Пункт 4. Своєчасне і в повному обсязі отримає грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України. Пункт 5. У повному обсязі користуються гарантіями соціального та правового захисту передбаченими цим законом та іншими актами законодавства. Пункт 6. Захищає свої права, свободи та законні інтереси всіма способами, що передбачені законом. Пункт 7. 7. Під час виконання поліцейських повноважень користується безоплатно всіма видами громадського транспорту. Міського, приміського і місцевого сполучення, крім таксі, а також попутним транспортом. Поліцейські, які виконують правоповноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають право на безоплатний проїзд у поїздах на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень поліцейські мають право на позачергове придбання квітків на всі види транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження. Пункт 8. Може бути переміщений по службі, залежно від результатів виконання покладених на нього обов'язків та своїх професійних особистих якостей. Пункт 11. В органах, закладах установ поліції з метою захисту трудових Соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно до вимог законодавства можуть утворюватися професійні спілки. Обмеження прав професійних спілок поліцейських порівняно з іншими професійними спілками не допускається. Стаття 63. Контракт про проходження служби в поліції. Пункт 1. Контракт про проходження служби в поліції це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами. Пункт 2. Контракт про проходження служби в поліції укладається. Перше, з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, одноразово строком на два роки без права продовження. Друге. З громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу і з специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських на час навчання. Третє. Із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах науково Дослідних установ, вищих начальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та керівниками структурних підрозділів, зазначених органів, закладів та установ на термін три роки з правом продовження контракту на той самий термін. Четверте. Із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим – областях, міста Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами, лапка керівниками вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняних до них керівниками строком на 4 роки з правом продовження контракту одноразово строком до 4 років. П'ята. з керівником поліції строком на 5 років з правом продовження контракту одноразово строком на 5 років. Пункт третє. Право на укладення від імені поліції контракту про порхожі служби надається. Перше. Міністри внутрішніх справ України з керівником поліції та його заступниками. Друге – керівнику поліції з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади його наказами, крім осіб права на підписання контракту, з якими належать міністру внутрішніх справ України. Третє – керівнику вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських з курсантами та слухачами цих навчальних закладів про навчання. Четверте: Керівникам територіальних органів поліції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, наукових дослідних установ, ректорами, лавках, керівникам вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняним до них керівникам з особами, які, згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами, призначаються на посади їхніми наказами. Пункт 4. Право на продовження контракту, якщо не допускається цим законом, надається посадовим особам, зазначеним у частині 3 цієї статті. Пункт п'ятий. Контра... Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи наступ в поліцію та або призначення її на відповідну посаду. Пункт 6. Після закінчення строку контракту, укладеного згідно з пунктом 1, частиною 2 цієї статті, поліцейський, який був стороною в цьому контракті за рішенням керівника, якому надано право приймати на службу, може продовжити службу в поліції на підставі наказу відповідно до цього закону. Пункт 7. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за умови досягнення такими особами, особами 18-річного віку. Визначення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, яким не виповнювалося 18 років, і державою здійснюється відповідно до мок цивільного кодексу України. Пункт 8. Контракт про проходження служби в поліції укладається на підставах і в порядку, визначених Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 9. Типову форму контракту затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Стаття 64. Присяга працівника Полиция, фунт первый, особо, яка вступає на службу в полиции, складає присягу на верность украинскому народу такого змісту. я, призвище имя та по батькови, усведомляючи свою высокую Відповідальність урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з єдністю нести високе звання поліцейського та сумаліна виконувати свої службові обов'язки. Пункт 2. Порядок складання присяги працівника поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України. Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції. Пункт 1. Переміщення поліцейських здійснюється. Перше на вищу посаду у порядку просування по службі. Друге на рівнозначні посади. Для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби, за ініціативою поліцейського, у зв'язку з скороченням штатів або проведенням реорганізації. У разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, далі – місцевості з визначеним строком служби, за станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії, з меншим обсягом роботи, з урахуванням професійних і особистих якостей, на підставі виставку-атестація. У разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідної до статті 87 цього закону. Третье. На посади нижчі, ніж та, на який перебував поліцейський. У зв'язку зі скороченням Штатів або реорганізацією в разі неможливості призначено рівнозначну посаду. За станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії. Через службову невідповідність на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей. За ініціативу поліцейського. Як виконання накладеного дисциплінарного стягнення, звільнення з посади відповідно до дисциплінарного статуту Національної поліції України. У разі звільнення з посади на підстави рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього закону. Четверте, у зв'язку із зарахуванням на навчання до Вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських на денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання. Пункт другий. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом лапкав штатним розписом, передбачене вище спеціальне звання поліції. Пункт третій. Випускники вищих навчальних закладів із Специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих навчальних закладах. Пункт 4. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду нижчу, ніж ту, та яку він займав, у подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим законом, а з посади в дисциплінарному порядку після зняття дисциплінарного стягнення. П'яте. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу в лапках установи закладу поліції на посади нижчої, ніж та, яку вони займали, а мотивів, пов'язаних з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до 3 років, лапка до 6 років, за медичними показниками, або у зв'язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до 14 років чи дітей інвалідів. Пункт 6. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах, Стаття 66. Службове сумісництво поліцейських. Пункт 1. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, науковою або творчої. Стаття 67. Перебування поліцейських у розпорядженні Пункт 1. Зарахування поліцейських наказуємо по особовому складу в розпорядженні органів поліції для подальшого проходження служби під керівництвом посадових осіб, уповноважених призначати на посади поліцейських допускається у разі Перше, Звільнення поліцейського з посади у зв'язку з виконанням дисциплінарного стягнення або виконанням виставку поліцейської комісії про невідповідність займаній посаді, якщо до кінця визначено строку, виконання дисциплінарного стягнення або протягом 10 днів з дня ухвалення виставку про службову невідповідність, вирішено питання про подальше проходження ним служби. Друге. Повернення поліцейських, які відповідно до закону, були відряджені в лапках, прикомбандіровані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади, в лапках закладів, установ або органів місцевого самоврядування на час виконання Відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції. Третє. Застосуванням до поліцейського тримання під вартою як запобіжного заходу. Четверте, якщо е, поліцейський відсутні за місцем прохожньої служби та за місцем проживання і більше 10 днів. Близьким родичам невідомо, де він перебуває, до повернення поліцейського у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ним служби в поліції або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безлісно відсутнім чи оголошення померлим. П'яте – скорочення штатних посад, що займають поліцейські які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, в лапках, 6-річного віку за медичними показниками. Якщо немає можливості перевести таких осіб на вакантні посади до закінчення відпустки по догляду за дитиною. Пункт 2. Поліцейські звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами керівників уповноважених призначати е на такі посади. Пункт 3. Поліцейські, які зараховані в розпорядження відповідно до пункту 1, 2 частини 1 цієї статті, Продовжують проходити служби згідно із законом, виконуючи обов'язки служби відповідно до тимчасових функціональних обов'язків, визначених керівником відповідного органу в лобках закладу установ поліції з урахуванням попередніх посад, які обіймав поліцейський рівні його знань та професійного досвіду. Пункт 4. Призначення на посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше, ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади і зарахування в розпорядження, крім випадків, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті. Пункт 5. До строку, зазначеного в частині 4 цієї статті, не входить час перебування поліцейських на стаціонарному лікуванні. Сукупний строк призначення посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, не повинен перевищувати 120 календарних днів. Пункт 6. Поліцейський, якого звільнено з посади і зараховано в розпорядження, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного органу в лапках установи закладу з дня, ну, що настає за днем, днем звільнення з посаду дня, з якого він почав виконувати обов'язки за нову посаду, на яку його призначення або до дня зарахування в розпорядження іншого органу в лапках закладу установи поліції для подальшого проходження там служби. Пункт 7. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження здійснюється в порядку в визначеному кабінетом міністрів України. Стаття 68. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації. Пункт перший. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу, скорочується посади в органі чи окремому підрозділі органу в лапках закладу установи поліції поліцейський, посада буде скорочена, має бути персональне письмово попереджене про можливе наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення. Пункт другий. Поліцейський, посада якого скорочена, може бути призначений за його згодою з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, ставлення здоров'я, ставлення до виконання службових обов'язків на іншу посаду, в будь-якому органі. В лапках закладу закладі установи поліції до закінчення двомісячного строку з дня його персонального попередження про можлива подальше звільнення із служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті. Пункт 3. Поліцейський посада якого була скорочена, якого не призначено на іншу посаду в поліції відповідно до частини другої цієї статті після закінчення двомісячного строку з дня попередження про можлива Подача звільнення зі служби в поліції має бути звільнення зі служби в поліції на підставі пункту 4 частини 1 статті 77 цього закону. Пункт 4. Перебування поліцейського посаду скорочено на лікарняному у відрядженні чи у відпустці не є перешкодою для його призначення на іншу посаду або звільнення зі служби в поліції. До По -по -по положень цієї статті за умовою його персонального у письмовій формі. А попередження, встановлений законом строк. Пункт 5. Переважне право на залишення на службі в поліції при реорганізації надається пересерським з більш високими кваліфікаціями та досягненнями у службовій діяльності. Зарівних умов щодо кваліфікації та досягнень у службовій діяльності. Перевага в залишенні служби надається особам які мають таке право відповідати до вимог законодавства. Пункт 6. Поліцейська, посада якого була скорочена до дня його призначення на іншу посаду в поліції або звільнення зі служби в поліції, зобов'язаний виконувати обов'язки за останню посаду, яку він займав, якщо керівник органу в лапках закладу основного поліції не покладає на нього інші обов'язки. Пункт 7. Якщо поліцейський, після якого була скорочена, звернувся до керівника відповідного органу в лапках закладу установи з клопотанням про надання йому відпустки, така відпустка може бути надана на підставах та в порядку, визначена цим законом. Тривалість наданої відпустки у такому разі не може перевищувати загальну кількість днів, що залишилися до перед останнього дня двомічного строку з дня персонального попередження поліцейського про можливе наступне звільнення зі служби в поліції. Пункт 8. Поліцейському посаду якого скорочено грошове забезпечення виплачується включно до дня призначено іншої посади або до дня звільнення зі служби в поліції в розмірі визначено за останньою штатною посадою, яку він займав. На моменти і скорочення. Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням, рішенням керівника органу в лапках закладу, установ поліції. Стаття 69. Порядок тимчасового виконання обов'язків поліцейським. Пункт 1 у зв'язку зі службовою необхідністю. На поліцейського, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншу посаду. А саме, перше, вакантною за його згодою. Друге, не вакантну у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонньої від посади поліцейського, який займає таку посаду, незалежно від його згоди. Пункт другий. Безпереревний строк тимчасового виконання обов'язків не повинен перевищувати 4 місяців. Пункт 3. Тимчасове виконання обов'язків покладається на поліцейських письмовим наказом керівника органу в лапках закладу установи поліції, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим законом. Керівники органів в лапках закладів установ поліції можуть уповноважувати керівників структурних підрозділів таких органів, закладів Установ самостійно приймати рішення про тимчасове покладення обов'язків на за іншу невокатну посаду цього підрозділу на поліцейських, які їм підпорядковані. Пункт 4. Для тимчасового заміщення посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці, по догляду за дитиною до досягнення неотирічного віку, в лапках 6-річного віку за медичними показниками, на період перебування в таких відпустках, Керівники органів поліції можуть призначати на ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу з призначеною посади, що займають поліцейських в підрозділах забезпечення цивільних осіб, у тому числі державних службовців, які мають спорідені спеціальності з укладеним з ними на цей період строкового трудового договору відповідно до вимог закону. стаття 70. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків. Пункт 1. Поліцейський щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків у порядку визначеному дисциплінарним статутом Національної поліції України. Пункт 2. Поліцейський, який є керівником органу в лапках підрозділу поліції відстороняється від виконання службових обов'язків у разі прийняття відповідною місцевою радою резолюції недовіри згідно з положенням статті 87 цього закону. Пункт 3. Поліцейський, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від, від посади в порядку, визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України. Пункт 4. Відстороння поліцейського від виконання службових обов'язків є тимчасовим недопущеним поліцейського до виконання обов'язків за займаного посаду. Пункт 5. За особою відсторону від виконання службових обов'язків. В лапках посади зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відстороння, крім премії. Пункт 6. Поліцейський вважається відстороним від виконання службових обов'язків. З дня видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов'язків за займаною посадою. У разі, якщо поліцейська висторону від виконання службових обов'язків в лапках посади, звільнення зі служби в поліції до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов'язків за займу, він вважається таким, що був відсторонений від виконання службових обов'язків за посадою, до дня звільнення зі служби в поліції. Протягом періоду, коли поліцейська висторонений від виконання службових обов'язків, в лавках посади, призначений такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено. Пункт 7. Якщо поліцейська висторонений від виконання службових обов'язків, в лавках посади, його можуть допустити до виконання службових обов'язків за займану посаду або призначити на іншу посаду лише після скасування, підстави, вистороне та видання відповідного наказу пункт 8. На переодяг відстороння від виконання службових обов'язків в лапках посадо поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна вогнепальна зброя. Службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак поліцейського відстороне від виконання службових обов'язків в лапках посади. Зберігається його безпосереднього керівника. Табельна вогнепальна зброя поліцейського відстороне від виконання службових обов'язків. В лапках посади зберігається в черговій частині органу, в лапках закладу установи, де проходять служба поліцейська. Стаття 71. Відрядження поліцейських до державних міждержавних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції. Пункт перший. Поліцейські за їхньою згодою можуть бути відряджені до органів державної влади, установ та організацій з за залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади. Відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, що затверджується президентом України. Пункт другий. У разі потреби в поліцейських для заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях керівники таких органів державної влади, установ та організацій надсилають до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад. Та професійні освітні і кваліфікаці... кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття таких посад. Пункт третє. Рішення про відрядження поліцейських прийма керівник поліції. Пункт четвертей. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника. Державного органу установи організації рапорту поліцейського та відповідне подання його прямого керівника. Пункт 5. Про призначення відряджених поліцейських на посади керівники відповідних органів державної влади установ та організації мають письмово повідомити поліцію. Пункт 6. Звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи, організації з подальшим направленням їх у розпорядження поліції. Пункт 7. Звільнення За службової потреби керівник поліції може в будь-який час відкликати з державного органу, установи, організації відряджених поліцейських Повідомивши за місяць про таке відкликання керівника відповідного державного органу, установи чи організації з наданням відповідної заміни, звільнення з посади. Пункт 8. Звільнення з посади, відряджені поліцейські мають бути направлені в місячний строк у розпорядженні поліції з приписом службовою характеристикою та наказом про звільнення з посади. До зазначеного строку не включається час перебування поліцейського у відпустці відрядженні на лікарняному. Пункт 9. Після повернення в розпорядження поліції поліцейський має бути призначений на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я. Пункт 10. За відрядженням до органів державної влади, установ та організацій Поліцейськими та членами їхніх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої категорії осіб. Пункт 11. Нагородження в лапках захочення поліцейських відряджених до органів державної влади, установ і організацій державними нагородами та відомими відзнаками, здійснюється на загальних підставах або за поданням керівника державного органу, установу організації та до яких вони. Відрядження. Стаття 72. Професійне навчання поліцейських. Пункт 1. Професійне навчання поліцейських складається з перше. Первинної професійної підготовки. Друга підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. 3. післядипломної освіти. Четверте – Службова підготовки системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності. Пункт другий – порядок, організації та терміни проведення професійного навчання визначає Міністерство внутрішніх справ України. Стаття 73. «Первинна професійна підготовка». Поліцейські які, вперше, пункт перший, поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліцію, з метою набуття спеці спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов'язані пройти первинну професійну підготовку за відповідними навчальними програмами, в лапках планами, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 2. Положення цієї статті не поширюється на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах і специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Пункт 3. Порядок і умови проходження первинної професійної підготовки визначає Міністерство внутрішніх справ України. Пункт 4. Поліцейський після успішного закінчення курсу первинної професійної підготовки – повертається до органів, лапках закладів, установ поліції, з яких вони були направлені на проходження первинної підготовки. Для подальшого проходження служби в поліції відповідно до цього закону. Пункт 5. Поліцейські, відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, до закінчення навчання в також а також Поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки отримали незадовольні оцінки за результатами іспитів, повертаються до органів в лапках закладів установ поліції, з яких вони прибули на навчання з подальшим звільненням зі служби в поліції. Пункт 6. Поліцейські достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, за станом здоров'я мають бути звільнений зі служби в поліції на підставі пункту 2 частини 1 статті 77 цього закону. Поліцейські, які достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку через недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки склали іспити і отримали нездовільні оцінки, підлягають звільненню зі служби в поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини 1 статті 77 цього закону. Пункт 7. Заборонено залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку до виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов'язаною з використанням зброї та спеціальних засобів в лапках, крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної підготовки. Стаття 74. Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання Пункт 1. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років. Пункт 2. Підготовка фахівців за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проводяться на підставі контракту або здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчається. Пункт 3. Розподіл випускників Вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюються комісіями з персонального розподілу за урахуванням інтересів служби, відповідно до набути випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації. Пункт 4. Особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах, і специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у разі дострокового, дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2.2.4.1 статті 77 цього закону, а також поліцейських вищозначених Звільнення зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вище зазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі під пунктів 2, 4 частини статті цього закону, відшкодовують Міністерство внутрішніх справ України витрати, пов'язані з їх з їх утриманням у вищому навчальному закладі в порядку, визначеному кабінетом міністрів. Пункт 5. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат, зазначених у частини 4 цієї статті, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку. Пункт 6. Порядок добору направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських встановлює Міністерство внутрішніх справ України. Стаття 75. Післядипломна освіта поліцейських. Пункт перший. Післядипломна освіта поліцейських здійснюється на загальних засадах, визначених Законом України про вищу освіту, з урахуванням особливостей, визначених цим законом, і складається з Перше спеціалізація, друга перепідготовка, третя підвищення кваліфікації, четверта стажування. Пункт другий. Після дипломного освіти поліцейських може здійснюватися безпосередньо в підрозділах поліції або в начальних закладах у тому числі на договірних умовах. Пункт третій. Поліцейські зобов'язані проходити підвищення кваліфікації за Відповідним напрямом службової діяльності. Перше. Не рідше одного разу на три роки. Друге. Перед призначенням на керівну посаду, в тому числі вищу керівну посаду, ніж займана. Пункт 4. Поліцейські, які не пройшли підвищені кваліфікації відповідно до цієї статті, або не виконали відповідну навчальну програму, в лапках, отримали незадовільні оцінки за її підсумками, не можуть бути призначені на вищі посади. Пункт 5. Поліцейські, які не виконали під час проходження підвищеної кваліфікації відповідну навчальну програму, в лапках, отримали незадовільні оцінки за її підсумками, можуть бути знову направлені для проходження підвищеної кваліфікації не раніше ніж через рік. Пункт 6. Підвищення кваліфікації поліцейських здійснюється у вищих навчальних закладах і з специфічними умовами навчання за відповідними програмами, погодженими Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 7. Порядок організації післядіпломного освіти поліцейських встановлює Міністерство внутрішніх справ України з урахуванням положень цього та інших законів. Пункт 8. За результатами успішного проходження спеціалізації, перепідготовки, та підвищення кваліфікації, поліцейським видається документ за зразком, визначеним Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 76. Граничний вік перебування на службі в поліції. Пункт 1. Поліцейські, які мають спеціальне звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними 55-річного віку. Пункт 2. Особи, які мають спеціальне звання середнього і вищого складу поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань, перебувають на службі до досягнення ними такого віку. Перше. Підполковників поліції, включно, 55 років. Друге. Полковники генерали поліції, 60 років. Пункт третій. Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі, в поліції мають бути звільнені зі службою. Пункт 4. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службу в поліції, але не більш ніж 5 років. Виключно у разі, якщо такий поліцейський має високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визначений придатним на станом здоров'я для проходження служби. Пункт 5. У виняткових випадках керівник поліції може повторно продовжити таким особам строк служби до п'яти років. Пункт 6. Поліцейські, які перебувають на службі понад граничний вік, перебування на службу в поліції за їхнім клопотанням або за ініціативою керівника, уповноваженого призначати їх на посаду, можуть бути звільнені з служби до закінчення строку, на який їм їм служба з підстав, визначених цим законом. Стаття 77 звільнення зі служби в поліції. Пункт перший. Полицейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється. Перше у зв'язку із закінченням строку конкурсу. Друге – через хворобу за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції. Третє – за віком у разі досягнення встановленого для цього цим законом граничного віку перебування на службі в поліції. Четверте – у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів через службову невідповідність. Шосте: у зв'язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до дисциплінарного статуту Національної поліції України. Сьоме: за власним бажанням. Восьме: у зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств в лапках організації. Дев'яте. У зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близької близькій особі. Десяте у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією або кримінального правопорушення. Одинадцяте – у зв'язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави. Друге – Днем звільнення зі служби в поліції вважається день видання наказу про звільнення або дата зазначена в наказі про звільнення. Пункт 3. день звільнення вважається останнім днем служби. Стаття 78. Стаж служби в поліції. Пункт 1. Стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпуски. Пункт 2. До стажу служби в поліції зараховується перша служба в поліції на посадах, що заміщується поліцейськими з дня призначення на відповідну посаду. Дрога військова служба збройних сил України, державна прикордонна служба України, національна гвардія України, управління державної охорони, цивільна оборона України, внутрішніх войсках міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону. Службі безпеки України, службі зовнішньої розвідки. Державні спеціальні служби транспорту Третє – служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду Четверте – час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах виконавчої влади із залишенням на військовій служби П'яте, час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих. Шосте, дійсна військова служба в радянській армії та військово-морському флоті, прикордонних внутрішніх залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР. Пункт третій. Під час обчислення стажу служби в поліції враховується тільки повні роки вислуги років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення. Пункт четвертий. Порядок обчислення вислуги років у поліції становлює Кабінет міністрів України. Стаття 79. Особі, особові справи поліцейських. Пункт 1. Проходження служби поліцейським. Відображається його в особовій справі. Пункт 2. До особової справи вносяться автобіографічно. Інформація поліцейського та членів його сім'ї. Інформація про проходження служби. Трудова діяльність та інша інформація, що характеризує професійні, освітні та особисті якості особи, Місце проживання, також інша необхідна інформація, визначена законом, та іншими нормативно-правовими актами. Пункт третій. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає міністр внутрішніх справ України. Стаття 80. Видає спеціальних звань поліцейських. Пункт 1. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських. Перше. Спеціальні звання молодшого складу. Рядовий поліції, капрал поліції, сержант поліції, старший сержант поліції. Друге. Спеціальні звання середнього складу. Молодший лейтенант полиции. Лейтенант полиции. Старший лейтенант полиции. Капитан полиции. Майор полиции. Петполковник полиции. Полковник полиции. Третье. Специально звоня высшего склада полиции. Генерал полиции третьего рангу. Генерал поліції другого рангу. Генерал поліції першого рангу. Пункт 2. Граничне спеціальне звання молодшого середнього складу поліції за штатним посадами ставлюється керівником поліції. Пункт 3. Граничне спеціальне звання поліції вищого складу поліції за штатним посадом ставлюється президентом України. Стаття 81. Присвоєння первинних спеціальних звань. Пункт 1. Первинні звання молодшого складу поліції присвоюються керівниками органів поліції, керівниками навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських та науково-дослідних установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу в поліції. Одночасно з рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду. Пункт 2. Первинні спеціальні звання середнього складу поліції присвоює керівник поліції в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 3. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюється президентам України. Пункт 4. Громадянам у першій прийняти на службу в поліцію Присвоюється звання рядового поліції, якщо відсутні визначені цим законом підстави для присвоєння іншого спеціального звання. Пункт 5. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра після прийняття на службу в поліції та призначення посада, що заміщується особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції. Пункт 6. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем, не нижче бакалавра після прийняття на службу в поліцію та призначені посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне звання лейтенанта поліції. Пункт 7. Військовослужбовцям, там, громадянам, які мають військові або спеціальні звання, класні чини під час прийняття на службу в поліції, Присвоюється первинне звання поліції відповідні наявним у них військовим або спеціальним званням, класним чинам порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 8. Громадянам, які були звільнені зі служби в поліції, під час повторного прийняття на службу в присвоюється спеціальне звання поліції, яке вони мали на момент звільнення. Стаття 82. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції Пункт 1. Чергові спеціальні звання поліції присвоюються після закінчення строку вислуги в попередньому званні, якщо інше не визначено цим законом. За умови відповідності спеціального звання, що присвоюється спеціальному званню, передбаченому займою штатною посадою, в відсутності незнятих дисциплінарних стягнень. Пункт 2. Чергове спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції присвоюється поліцейським числа осіб молодшого складу, які без відриву від служби, від служби здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем, молодший бакалавр та проходить службу, призначено на посадах, що заміщуються особами середнього складу поліції. Друге. Поліцейським числа осіб молодшого складу поліції, які заочно навчаються на останньому курсі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітнення кваліфікаційними рівнями, бакалавра та вище проходять службу, в лапках на посадах, які заміщуються особами середнього і вищого складу. Пункт третій. Чергове спеціальне звання лейтенанта поліції присвоюється. Перше. Молодшим лейтенантам поліції, в яких закінчився строк вислуги в цьому званні. Друге молодшим лейтенантам поліції, які після закінчення вищого навчального закладу набули кваліфікацію бакалавра та вища. Третє курсантам і слухачам, випускникам вищих навчальних закладів і специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та набули кваліфікацію бакалавра та вище. Четверте. Поліцейським з числа молодшого складу поліції, які без відриву від служби закінчили вищі начальні заклади та набули кваліфікацію бакалавра і вищі та проходять службу в лапках, призначені на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції. Пункт четверте. Курсантам випускникам, випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, які набули кваліфікації бакалавра і вищої та Отримали диплов зі знакою. Керівник поліції може присвоїти чергове спеціальне звання старшого лейтенанта поліції. Пункт 5. Чергові спеціальні звання поліції мають право присвоювати. Перше. Керівники поліції в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі, науково-дисліду установ. Ректори в лапках керівники вищих навчальних закладів і специфічними умовами навчання які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняні до них керівники, спеціальне звання поліції молодшого середнього складу поліції до підполковника поліції включно, поліцейським, яшча до яких вони є безпосередніми або прямими керівниками в лапках Друге – керівник поліції, спеціальне звання поліції молодшого середнього складу поліції до пол полковника поліції включно, у тому числі, заступникам керівника поліції – третій міністр внутрішніх справ України спеціальне звання поліції молодшого середнього складу поліції до, до полковника поліції включно керівнику поліції четвертий президент України спеціальне звання поліції вищого складу поліції стаття 83 строки вислуги в спеціальних званнях поліції встановлюються такі строки вислуги в спеціальних званиях поліції Капрал поліції 1 рік. Сержант поліції 3 роки. Молодший лейтенант поліції 1 рік. Лейтенант поліції 2 роки. Старший лейтенант поліції 3 роки. Капітан поліції 4 роки. Майор поліції 4 роки. Підполковник поліції 5 років. Пункт 2. Строки і вислуги звання рядового поліції, старшого сержанта поліції, та полковника поліції, генерала поліції 3-го рангу, генерал поліції 2-го рангу не встановлюються. Пункт 3. Строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання. Пункт 4. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь. Пункт 5. Громадянам, які були повторно прийняті на службу в поліцію до вису років у спеціальному званні зараховується строк вислуги у званні до звільнення зі служби. Пункт 6. Поліцейським поновленим у спеціальному звані у зв'язку із скасуванням як незаконного наказу про присвоєння спеціального звання. До вислуги років для отримання чергового спеціального звання зараховується строк вислуги у спеціальному званні, що було їм присвоєно внаслідок видання незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні до видання незаконного наказу. Пункт 7. Черговие специальные звания полиции до полковника полиции включено слухачам в лапках, у том числе аспирантам, адъютантам и докторам высших навчальных закладов из специфичными умовами, які здействуют в подготовку полицейских, присвоятся під час навчання, либо закінчення встановленного строку выслуги, у спеціальному звані в разі відповідності штатну посаду, яку воїни займали перед вступом до навчального закладу, аспірантури в лапках ад'юнктури юнк... ад чи докторантури без урухування наступних змін, в лапках підвищення чи пониження, внесених до штату за цією посадою. Пункт 8. Присвоєння чергових спеціальних звань парицейським прикомендованим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади в лапках установ організації органів влади Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування здійснюється за поданням керівників зазначених органів в лапках установ організації з додержанням вимог, передбачених цим законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаної штатної посади, яку поліцейський займав до відрядження. Стаття 84. Присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання на один ступень вище від звання передбаченого займаного штатною посадою. Пункт 1. Дострокове спеціальне звання може бути присвоєно в порядку заохочення після закінчення не менше половини визначеного строку вислуги в спеціальному звані. У разі дострокового присвоєння спеціального звання посмертно, незалежно від строку вислуги в попередньому спеціальному звані та займаній штатній посаді у разі відповідності спеціального звання, що присвоюється спеціальному званню, передбаченому займену штатною посадою. Пункт 2. Чергові спеціальні звання поліції на один ступінь вищі від спеціального звання, передбаченого займену по штатною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення після закінчення не менше, ні менше, ніж півтора строку вислові у попередньому спеціальному званні. Зазначено в цій частині положення не на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання старшого сержанта поліції або полковника поліції. Пункт третій. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступень вище від звання, передбаченого займаною штатної посади, визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України. Пункт 4. Поліцейським, які звільняються за служби за віком або через хвороби, мають вислову 25 років і більше в календарному обчисленні. Після закінчення визначення строку вислові в неявному спеціальному званні за поданням прямих начальників може бути присвоєно чергове спеціальне звання поліції на один ступень вище від спеціального звання. Передбачено взаймою посадою до підполковника поліції включення. Стаття 85. Пониження та позбавлення спеціальних звань поліції. Пункт 1. Поліцейський може бути понижений у спеціальному званні на один ступень у наслідок застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених дисциплінарним статутом Національної поліції України. Пункт 2. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступень, чергові спеціальні звання присвоюються в порядку, визначеному цим законом. Пункт 3. Поліцейський може бути позбавлений спеціального звання за вчинення кримінального правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили. Пункт 4. Наказ про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, установлених цим законом. Має бути скасований, незалежно від часу, що пройшов з моменту його видання. Наказом керівника органу поліції, який видав такий наказ, в лапках його наступника. Наказом вищого керівника або на підставі рішення суду. Пункт 5. Указ президента України про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, визначених цим законом, Підлягає скасуванню, незалежно від часу, що минув із дня його видання, указом президента України або на підставі вирішення суду. Пункт 6. Поліцейський, якому було присвоєно спеціальне звання внаслідок видання незаконного наказу, має бути поновленому у спеціальному званні, який він мав до видання наказу, незалежно від його вини у виданні незаконного наказу та подальшого присвоєння спеціальних звань. пункт 7. У разі, якщо на момент видання наказу про скасування наказу про присвоєння спеціального звання поліцейський має повну вислугу років для присвоєння чергового спеціального звання, йому має бути присвоєно чергове спеціальне звання за умови дотримання вимог, визначених цим законом. Розділ 8. Громадський контроль поліції. Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність. Пункт 1. З метою інформування громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники територіальних органів поліції раз на рік готують та а на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції. Пункт 2. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції повинен містити аналіз ситуації з, зі злочинності в країні чи регіоні, І відповідна інформація про заходи, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а також інформація про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією, та територіальними органами поліції, відповідними поліцейськими комісіями. Пункт 3. Керівники територіальних органів поліції зобов'язані регулярно оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють. Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Пункт 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Київська та Севастопольська міськради, обласні районы та міські ради мають право за результатами оценки діяльності органу полиции на території Республики Крим міста Києва та Севастополя, відповідно області району або міста своим рішенням прийняти резолюцію на доверие керівнику відповідного органу в лапках підрозділу поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади. Пункт 2. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу в лапках підрозділу поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його призначення на посаду. Пункт 3. Рішення про прийняття резолюції недовіру керівнику органу в лапках підрозділу поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало на менше двох третин складу депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київських та Севастопольських міських, міських рад, обласних районів та міських рад. Пункт 4. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу в лапках підрозділу поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обґрунтовують. Пункт 5. Заверена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу в лапках підрозділу поліції невідкладно надсилається кур'єрам або поштовую кореспонденцію з повідомленням про отримання Керівнику органу поліції, що до повноваження якого належить право призначення та звільнення з посади керівника органу в лобках підрозділу поліції, що до якого відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. Пункт шостий. Керівник органу поліції до повноваження якого належить право призначення посаду та звільнення з посади керівника органу лапках підрозділу поліції щодо якого е прийнято резолюцію недовіру з моменту надходження до району органу, завіраною належним чином копією рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіру, зобов'язаний відкладно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від, від, від виконання службових обов'язків та Призначю службову перевірку для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевої ради такого рішення. Про прийняте рішення відповідно місцева рада інформується в одноденний строк. Пункт 7. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугувала мотивами для прийняття місцевої ради резолюцію на недовіри керівнику органу в лапках підрозділу поліції, проводиться в десятиденний строк. Пункт 8 — За результатами проведення службової перевірки, керівник органу поліції, до повноваження якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу в ловках підрозділу поліції, щодо якого прийнята резолюція недовіри, зобов'язане протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді. Пункт 9 — Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнята на займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. Пункт 10. У разі прийняття рішення про залучення керівника органу підрозділу поліції щодо якого прийнято резолюцію недовіри на займаній посаді, відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати відповідну місцеву раду про, про причини прийняття такого рішення та надати копія матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що місці інформації з обмеженим доступом надаються на підставах та в... визначених законом. Пункт донасці. Місцева рада, яка прийняла резолюцію довіри Протягом одного місяця з дня отримання рішення про на посаді керівника органу в лапках підрозділу поліції, щодо якого прийняте резолюцію довіри та копії матеріалів проведеної перевірки має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіру керівнику, подроз... керівнику органу в лапках підрозділу поліції. Пункт 12. У разі, якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіру керівнику органу в лапках підрозділу поліції проголосували не менше трьох четвертей від складу Відповідно місцевого таке рішення вважається остаточним, підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк з дня прийняття. Пункт 13. У разі, якщо керівник органу поліції, доповноваження кого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу в лапках підрозділу поліції, щодо якого прийнята резолюція недовіри протягом 14 днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним, органам не видав наказу про звільнення такого керівника, або не, не, не, не надіслав до відповідної місцевої ради інформацію щодо залишення посаді такого керівника разом із матеріалом, проведеною перевіркою, рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри набуває не остаточного і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк. Стаття 88. Взаємодія між керівниками. Територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування Пункт 1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. Пункт другий: керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку, заходу, а вживаються щодо попередження правопорушення. Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю. Пункт 1. Поліція взаємодія з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проєктів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. Пункт 2. Співпраця між поліцією та громадськістю, спрямована на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із здійсненням поліцейської діяльності і сприяння застосуванню на сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності. Стаття 90 Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських. Пункт перший. Контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них обов'язків відповідно до законів та інших Нормативно-правових актів України. Стаття 91. Службовий час і час відпочинку поліцейських. Пункт 1. Особливий характер служби в поліції Місце такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських. Перше, служба у святкові та вихідні ні. Друге, служба службу позмінно. Третє – Служба з нерівномірним графіком. Четверта. Служба в нічний час. Пункт другий. Розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, який затверджує керівник відповідного органу в лапках закладу установу поліції. Пункт 3. Для поліцейських встановлюється п'ятиденний робочий тиждень. З двома вихідними днями, а для курсантів в лапках слухачів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських. шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Пункт 4. Вихідні святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх поліцейських крім залучених до виконання службових обов'язків. Пункт 5. Поліцейським, які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідна час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців. Стаття 92. Відпуски поліцейських. Пункт 1. Поліцейським надається щорічне чергове оплачувані відпуски в порядку та тривалісті визначених цим законом. Пункт 2. Поліцейському надаю... надаються також додаткові відпуски у зв'язку з навчанням, творчі відпуски, соціальні відпуски, відпуски без збереження. заробітної оплати, лапка грошового забезпечення та інші. Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських. Пункт 1. Тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються. Пункт 2. Тривалість щорічної основної оплаченої відпустки поліцейського становить 30 календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки. Пункт 3. За кожен повний календарний рік служби в поліції після досягнення п'ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпуски, але не більше, як 15 календарних днів. Пункт 4. Тривалість чергової відпуски у році вступу на службу в поліції обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї 20-ї частини відпуски за кожен повний місяць служби. Пункт 5. Відпуска. Тривалості менш 10 діб за бажанням особи рядового або керівного складу може бути на -на надана одночасно з черговою відпускою в наступному році. Пункт 6. Поліцейським дозволяється за бажанням використовувати відпуску частинами. Одна частина відпуски має бути не менше 10 діб. Пункт 7. Чергова відпуск дається поліцейським, як правило, до кінця. Календарного року. Пункт 8. Поліцейським, які захворіли під час чергової відпустки. Після одужання відпуска продовжується на кількість невикористаних днів. Продовження відпуски здійснюється керівником, який надав її на підставі відповідного документа, засвідченого у визначеному, визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку. Пункт 9. Поліцейським у рік звільнення за власним бажанням за віком через хворобу чи скорочення штату в році звільнення за їх бажанням надається чергова відпуска, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї 20 частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення. При звільненні поліцейського проведеться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпуски за час невідпрацьованої частини календарного року. Пункт 10. За невик... нев... невикористано в році звільнення відпуску поліцейським, які звільняються з поліції, виплачується грошова компенсація відповідно до закону. Пункт 11. Відкликання поліцейського і чергової відпуски, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання чергової відпуски може бути дозволено керівнику територіального органу поліції. За бажанням поліцейського, невикористана частина відпуски може бути приєднана до чергової відпуски на наступний рік. Стаття 94. Грошове забезпечення поліцейських. Пункт 1. Поліцейські отримують грошове забезпечення розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, неявності наукового ступеня або вченого звання. Пункт другий. Порядок виплати грошового забезпечення визначає міністр. Внутрішніх справ України. Пункт 3 за поліцейськими які тимчасово проходять службу за межами України зберігається виплата грошового забезпечення. В національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. Пункт 4. Поліцейські відрядження до інших органів державної влади, установ, організацій та Прикомандіровані відповідно до цього закону отримують грошове забезпечення, враховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, чи організації, до якої відряджені, а також інші види грошового забезпечення, визначені цим законом. Пункт 5. Грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону. Стаття 95. Медичне забезпечення поліцейських Пункт 1. Поліцейським гарантується безплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України. Пункт 2. У разі відсутності за місцем проходження служби, місцем проживання або тимчасового перебування поліцейських в закладах охорони здоров'я, Министерство внутрішніх справ України чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається государственными або коммунальными закладами охорони здоров'я. Пункт 3. У разі відсутності спеціального медичного обладнання, медичних фахівців або спеціальних відділень у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших державних та комунальних закладах охорони здоров'я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асігнувань поліцейським може бути направлені за виставками відповідного закладу охорони здоров'я на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров'я або іноземного медичного закладу. Направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеним Кабінетом міністрів України. Члени сімей поліцейських, в лапках дружина, чоловік, діти до 18 років, а, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладів, закладах до 23 років, а також Члени сімей поліцейських, які загинули, померли, пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції, в тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях, мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України. Пункт 5. Поліцейські та члени їхніх сімей: дружина, чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років, мають право на пільгове реабілітаційне санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України за рахунок бюджетних коштів, визначених на отримання Міністерство внутрішніх справ України в порядку, що становлюється Міністерством внутрішніх справ України. Пункт шостий. Поліцейські сплачують 25 від членів їхніх сімей, 50 собівартості, путівки в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначається Міністерством внутрішніх справ України. Пункт 7. Члени сімей поліцейських, які загинули в лапках, померли під час проходження служби в поліції, мають право на безоплатне курортне, санаторне курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. До таких членів сімей належить дружина в лапках чоловік, якщо вона в лапках він не одружилися вдруге. Діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років, а також діти, інваліди з дитинства в лапках, незалежно від віку. Пункт 8. Громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров'я за віком у зв'язку із скороченням штату та члени їхніх сімей, Лапка. Дружина – чоловік, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах до 23 років мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, відповідно до умов, визначених частинами першої сьомої цієї статті. Пункт 9. Поліцейські зобов'язані щороку проходити комплексний медичний огляд. Діспансеризацію, а за необхідності, цільові, медичні огляди, психофізіологічне обстеження і тестування в порядку, визначеним Міністерством внутрішніх справ України. 96 житлове забезпечення поліцейських. Пункт перший. Поліцейський забезпечується житлом на підставах і в порядку, визначеним житловим законодавством. Пункт друге. Поліцейським, які, згідно із законом, визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку. Особи, які звільнені зі служби в поліції, визнані інвалідами першої групи, внаслідок поранення контузії каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків, під час служби в поліції або захворювання, одержаного під час прохожньої служби в поліції, які, згідно із законом, визнані такими, що потребують поліщення житлових умов, в житлові приміщення даються позачергово. Членам сім'ї дружини чоловіку дітям поліцейського, який загинув під час виконання службових обов'язків, які, згідно із законом, визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та на момент загибелі поліцейського перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. У відповідному населеному пункті житлове приміщення надається в позачерговому порядку. Пункт третій. Поліцейським та членам їхніх сімей можуть надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службове житлове приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим законодавством. Пункт 4. Поліцейські, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, під час звільнення зі служби в поліції за станом здоров'я за віком у зв'язку із скороченням штату, залишаються на цьому обліку до одержання житла з Державного житлового фонду, до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку. Керівники органів поліції мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають наймають житло, на підставі договору житлового найму компенсацію за найм у розмірі і порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі в лапках смерті чи втрати працездатності поліцейського. Пункт перший. Одноразова грошова допомога в разі загибелі в лапках смерті, визначення втрати працездатності поліцейського в лапках. Далі, одноразова грошова допомога є соціальною виплатою гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим законом мають право, право на її отримання у разі. Пункт перший. Загибелі поліцейського, що настало внаслідок протиправних дій третіх осіб або під час учинних дії, спрямованих на рятування життя людей або осулення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній операції під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті працівника поліції внаслідок поранення, в лапках контузії, травми або каліцтва, отриманого за зазначених обставин. Пункт 2. Смерті поліцейського, що настала під час проходження служби в поліції. Пункт 3. Визначення поліцейському інвалідності, що настало внаслідок поранення. В лапках контузії, травми або каліцтво отриманого під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних із виконанням повноважень та основних завдань поліції, відповідно до цього закону, чи участі в антитерористичній операції захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України протягом шести місяців після звільнення його з поліції внасліх причин, зазначених у цьому пункті. Пункт 4. Визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним служби в поліції, протягом 6 місяців після звільнення його з поліції, внаслідок причин, зазначених у цьому пункті. 5. Отримання поліцейським поранення в лапках контузії, травми або каліцтва під час виконання службових обов'язків, пов'язаних із здійсненням повноважень та основних завдань поліції, відповідно до цього закону, чи участі в антитерористичній операції захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком якого є часткова втрата працездатності без, без визначення йому інвалідності. Пункт 6 отримання поліцейським поранення кан в лапках контузії, травму або каліцтва. пов'язаного із проходженням служби в поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності. Пункт 2. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі в лапках смерті чи втрати Процес здатості поліцейська становлюється Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 98. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги. Пункт 1. У випадках, зазначених у пунктах 1. Крапка 2 частини першої статті 97 цього закону. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім'ї батьки на отриманці загиблого в лапках померлого поліцейського. Пункт другого. Члени сім'ї та батьки загиблого в лапках померлого поліцейського визначаються відповідно до Сімейного кодексу України а отримання відповідно до Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Стаття 99. Розміри одноразової грошової допомоги. Пункт 1. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі в лапках смерті особи, які за цим законом мають право на її отримання, визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Перше загибелі в лапках смерті поліцейського. Пункт 1. 500 розмірів прожиткового мінімуму встановлено для Процесдатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Друга. Смерті поліцейського. 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановлено для процесдатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Третя, визначеном поліцейським внаслідок причин, зазначених в пункті 3, інвалідності. А першої групи, 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Б. Другої групи – 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. В. Третьої групи – 150 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Четверте. Визначення поліцейським у причин, зазначених у пункті 4. Інвалідності. А. Першої групи. 120 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Б. Друга група 90 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. В. Третя група 70 розмірів прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. П'яте — отримання поліцейським поранення в лапках, контузії, травми або каліцтва у наслідок причин, зазначених у пункті п'ятому у розмірі 70 розмірів, прожитковий мінімум, встановлено для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Шосте. Отримання поліцейським поранення в лапках контузії, травми або каліцтва. у наслідок причин, зазначених у пункті шостому, залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від сім'їсті розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Стаття 100. Призначення одноразової грошової допомоги. Пункт 1. Визначення інвалідності та ступеня втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейським здійснюється в індивідуальному Порядку державними закладами охорони здоров'я відповідним до закону та інших нормативно-правових актів. Пункт другий у разі встановлення факту настання смерті поліцейського також особи, звільненої зі служби в поліції, внаслідок обставин, зазначених у пунктах 3-6 частини. першої статті 97 цього закону, якщо смерть настала протягом 6 місяців після отримання інвалідності чи травми, внаслідок отримання яких поліцейський раніше отримував одноразову грошову допомогу згідно із зазначеними пунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання зазначених зазначеним у цьому законі, здійснюється з вирахуванням суми допомоги, отриманої померлим. Пункт третій. У разі визначення інвалідності або часткової втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейському особі звільнені зі служби в органах поліції, який на день отримання інвалідності визначення Висотка частково втрати працездатності без визначення валідності або на день його, в лапках її звільнення з органів поліції займав, в лапках займала посаду в державному органі, установі організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишенням на рахунок коштів тих органів державної влади, до яких вони. Були відряджені виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, в разі загибелі в лапках смерті працівника поліції. Якщо поліцейський на день загибелі в лапках смерті займав посади в державному органі, установі організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишення його на службі в поліції, здійснюється в порядку, визначеному цією статтею. Четверте. Пункт четвертий. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у частині 2 цієї статті, призначається, виплачується за останнім місяцем проходження служби поліцейським. Пункт п'ятий. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, визначених цим законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, визначених з різних підстав іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Пункт 6. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги визначене цим законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права. Стаття 101. Підстави, на яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється. Пункт 1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється, якщо загибель в лапках смерть, порання, в лапках контузія, травма або каліцтва, інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності у поліцейських є наслідками. А. Учиненим діянням кримінальним або адміністративним правопорушенням. Б. Учиненим дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння. В. Навмисне спричинення собі телесного ушкодження іншої шкоди самому здоров'ю або самогубства, крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом. Г. Подання особи свідомо неправдивої інформації про Призначені виплату одноразової грошової допомоги. Стаття 102. Пенсійна забезпечення поліцейських. Пункт 1. Пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення із їх зі служби в поліції здійснюється в порядку та на умовах визначених законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Стаття 103. Навчання дітей поліцейських. Пункт перший. Особа, у якої один із батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один із батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком та станом здоров'я чи у зв'язку із скороченим штатом, або проведенням організаційних заходів, високо років у календарному обчисленні, якого становить 20 років і більше, особою, у якої один із батьків є поліцейським, який став інвалідом у наслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, користується переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за умови успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти. Пункт другий Особа, у якої один із батьків в лапках усиновлювачів був поліцейський, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутню особу під час виконання ним службових обов'язків протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза конкурсом за особистим вибором Спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів держава і місцевих бюджетів. Стаття 104. Захист прав та законних інтересів працівників поліції. Пункт перший. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати професійне об'єднання та професійні спілки відповідно до Закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Пункт друге Професійні спілки поліції здійснюють свої повноваження із урахуванням обмежень, що накладаються на працівників поліції цим законом. Професійним спілкам працівників поліції та їх, та їх членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь. Пункт 3. У разі створення в Центральному органі управління поліції колегії до її персонального складу має бути включений Представник всеукраїнського об'єднання профспілок працівників поліції, обране зазначеним об'єднанням. Розділ 10. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції. Стаття 105. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції. Пункт 1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також інших джерел, Незаборонених законом. Пункт 2. Майно поліції державною власністю належить її на праві оперативного управління. Органи поліції здійснюють володіння, користування та розпорядження майном у порядку, визначеним законом. Пункт 3. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи в лапках закладу установ поліції визначається законом. Пункт 4. Поліція для виконання покладених на неї завдань і повноважень може використовувати службові, у тому числі спеціалізовані транспортні засоби. Пункт 5. Виконавчі комітети сільських, міських рад надають безоплатне, безоплатне органам і підрозділам поліції службове приміщення обладнання Меблями і засобами зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Пункт 6. Комунальні та приватні підприємства можуть виділи, виділи, виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень поліції. Розділ 11. Прикінцеве та перехідні положення. Пункт 1. Цей закон набирає чинності через 3 місяці з дня наступного за днем його опублікування. Крім 1. Пунктів 1, 2, 3, 7, 13, 15, 17, 18 розділу 11. Прикінцеве та перехідні положення цього закону, який набирає чинності з дня наступного за днем за днем його опублікування. Пон 2. Частини 7 статті 15 та частини 5 статті 2 з першого закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року. Щодо поліцейських підрозділів, патрульної поліції в місті Києві, цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Щодо поліцейських підрозділів, патрульної поліції в містах Одесі та Львові, цей закон обирає чинність з 20 серпня 2015 року. Пункт 2. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка? перше Відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Друге. Має повну вищу освіту. Третє. Має стаж роботи не менше. 10 років, 4 має досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років, 3 до 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника територіальних органів поліції може бути призначена особа, яка 1 відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, 2 має повну вищу освіту. Третє має стаж роботи не менше 5 років. Четверте має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року. Пункт третій Особам податкової міліції. Для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені статтями 42-46 цього закону. Військовослужбовці управління Державної охорони України під час здійснення Державної охорони мають право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку передбаченим цим законом. Пункт 4. До приведення законодавства України у відповідність із цим законом акти законодавства Застосовується в частині, що не суперечить цьому закону. Пункт 5. Визнати такими, що втратили чинність. Закон України про міліцію. В лапках. Відомості Верховної Ради УРСР, УРСР 1991 рік, номер 4, стаття 20 із заступними змінами. Постанова Верховної Ради Української РСР про порядок ведення в дію закону Української РСР про міліцію в лапках відомості Верховної Ради УРСР за 1991 рік, номер 4, стаття 21. Пункт 6. Внести зміни до таких законів України. Перше в абзаці другому частини 1 статті 5 закону України про оперативну розшукову діяльність. Слова судової міліцію виключити. Пункт 2 у частині 1 статті 15. Закону України про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Пункт Г в такі редакції. Пункт Г щодо суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів. На підрозділі ведомче воєнізоване охорони державної судової адміністрації України. Після абзацу 7 доповнити новим абзацом такого змісту: Є щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього закону, на поліцію. У зв'язку з цим абзац 8 вважати абзацом 9. Третє. Абзац першої частини 3 статті 3 закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Викласті в такій редакції. Пункт 3. Здійснення заходів безпеки покладається на уповноважені органи у складі структур яких з цією метою можуть створюватися спеціальні підрозділи, безпека осіб, які беруть під захист, якщо кримінальне провадження знаходиться в провадженні податкової міліції, прокуратури або суду. Забезпечують за їх рішення відповідно органами Служби безпеки України, органами поліції, органами і установами виконання покарань слідчими ізоляторами чи підрозділами відом, чи воєнізованою охорони державно, Державної судової адміністрації України. Пункт 4. У частині 1 статті 19 закону України про судову експертизу. Слова Міністерства внутрішніх справ України замінити словами підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України, а слово йому виключити. П'яте у законі України про судоустрій і статус судів. А. У статті 138 у частині 1 слова органи внутрішніх справ замінити словами підрозділи відомчої воєнізованої охорони державної судової адміністрації України. У частині 3 слова органами внутрішніх справ замінити словами відомчої воєнізованої охорони державної судової адміністрації України. Б у статті 157 у частини перші слова «спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ» замінити словами «підрозділи відомчі воєннізовані охорони Державної судової адміністрації України», доповнити частини другої такого змісту. Друга. Підрозділи відомчої войнізованої охорони утворюються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами, засобами в порядку і відповідно до вимог, визначеним законом. Державна судова адміністрація, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів. Шосте. У Законі України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. А. Статтю 1.2. Доповнити пунктом «Ж» такого змісту «Ж» державні службовці та працівники навчальних медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування закону України про національну поліцію проходили службу в органах, внутрішніх справ та мали календарну високу не менше п'яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції в лапках їх територіальних органах, закладах та установах на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до закону України про державну службу, а в навчальних медичних закладах та науково-дослідних установах на будь-яких посадах. Б. В абзаці першому пункту А частини першої статті 12 слова У пунктів БД замінити словами у пунктах БДЖ. В. У частини першої статті 13 пункт А після слів за станом здоров'я доповнити словами особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2.3 частини першої статті 77 закону України про національну поліцію. Пункт Б, після слів органах внутрішніх справ, доповнювати словом поліція. Г, у статті 17, пункт Б, частини 1, після слів органів внутрішніх справ, доповнювати словом поліція. Після частини 2, доповнювати новою частиною такого змісту. До висуху років осіб, зазначених у пункті Ж, статті 1-2 цього закону. Додатково зараховується час безперервної роботи з дня призначення після звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, в лапках міліції на посадах у Міністерстві внутрішніх справ України або національній поліції, в лапках їх територіальних органах, закладах та установах, що заміщується державними службовцями, а в навчальних медичних закладах та наукова дослідних установах на будь-яких посадах. У зв'язку з цим частини 3 і 4 вважати відповідно частинами 4 і 5. Г. Статтю 43, доповнені частинами 15 і 16 такого змісту. Особом зазначеним у пункті «Ж» статті 1 2. Пенсія обчислюється відповідно до частини третьої цієї статті з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в органах внутрішніх справ. У разі, якщо на момент призначення пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та або були введені для зазначених категорій осіб нові, Щомісячні додаткові види грошового забезпечення, в лапках надбавки доплати, підвищення та премії у розмірах, встановлених законодавством, призначена пенсія підлягає негайному перерахунку. Сьома. В абзаці 8 частини 13, 13 статті 17 Закону України про військовий обов'язок і військову службу слова особам начальницького і рядового складу органів, органів внутрішніх справ України замінити словом поліцейським. Восьма у частині 1 статті 21 закону України про державну прикордонну службу України слова законом України про міліцію замінити словами законом України про національну поліцію 9. У статті 26 закону України про службу безпеки України слова законом України про міліцію Замінити словами Законом України про національну поліцію. Пункт 7 Кабінету Міністрів України в місячний строк. Перше, забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів. Друге, забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів. Третє прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього закону. Четверте привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. П'ята забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Шосте – забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього закону. Сьоме. ужити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення поліції України. Восьме – внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про затвердження дисциплінарного статуту національної поліції України. 8. Пункт 8. З дня опублікування цього закону всі працівники міліції, особи рядового начальницького складу органів внутрішніх справ, а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів. Пункт 9. Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим законом. Упродовж трьох місяців дня опублікування цього закону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згоду чи проходження конкурсу на посади, що заміщується поліцейськими у будь-якому органі, в лапках закладів установи поліції. Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими, щодо посади, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції. Пункт 10. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються з органів внутрішніх справ через скорочення Штатів. Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ. Пункт 11. Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкод для їх служби в органах внутрішніх справ відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону. Пункт 12. Працівникам міліції, які у визначеному цим законом порядку прийняті на службу до поліції, наказами про призначення та відповідні посади одночасно присвоюються відповідні спеціальні звання поліції відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань специально звоня милиции, специально звоня полиции, рядовой милиции, рядовой полиции, молодший сержант милиции, капрал полиции, сержант милиции, сержант полиции, старший сержант милиции, старший сержант полиции, Старшие... старшина милиции, старший сержант полиции, прапорщик милиции, старший сержант полиции, Старший прапорщик милиции, старший сержант полиции, младший лейтенант полиции, младший лейтенант полиции, лейтенант милиции, лейтенант полиции, старший лейтенант милиции, старший лейтенант полиции, капитан милиции, капитан полиции, майор милиции, майор полиции, подполковник милиции, подполковник полиции, полковник милиции, полковник полиции, генерал-майор милиции, генерал полиции третьего ранга генерал-лейтенант поліції, генерал поліції другого рангу, генерал полковник міліції, генерал поліції першого рангу. пункт 13. Працівникам міліції, які перейшли на службу до поліції, стаж вислуги в спеціальних званнях міліції зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних звань поліції. Пункт 14. До створення укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції тимчасово до 3 1 грудня 2016 року дозволяється функціонування у складі поліції Державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов'язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція. Під час виконання повноважень з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділ Державної автомобільної інспекції та громадської безпеки Керується положеннями цього закону та інших законів України і підпорядковується відповідним керівникам територіальних органів поліції. Підрозділи Державної автомобільної інспекції та громадської безпеки комплектуються поліцейськими, яким присвоюється спеціальне звання поліції відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону. Структура штат в лапках штатна розпис та кількість підрозділів Державної автомобільної інспекції та громадської безпеки визначається в порядку, визначеним цим та іншими законами України. По мірі готовності до початку функціонування патрульної поліції в регіонах та населених пунктах, де її обов'язки тимчасово виконує Державна автомобільна інспекція, та підрозділ громадської безпеки, уповноваженим керівником органу поліції, вживається щодо цих підрозділів організаційно-штатні заходи, пов'язані з їх ліквідацією відповідно до положень цього закону. Про день початку виконання патрульної поліції своїх обов'язків у регіонах та населених пунктах, де тимчасово функціонували Державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, завчасно сповіщаються місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість. Пункт 15. Працівники міліції, які на день набрання чинності цим законом мали календарну високу не менше п'яти років, та продовжили службу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції в лапках і їх територіальних органах, закладах та установах, на посадах, що заміщуються державними службовцями, в лапках, а в навчальних медичних закладах та науково-дослідних науково установах на будь-яких посадах. Після досягнення вислуги років, що дають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, мають право на пенсійне забезпечення згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. За колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги компенсації і Гарантії, передбачені цим законом, для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених законом України про міліцію, зберігаються і здійснюються в порядку, що діє до набрання чинності законом України про національну поліцію. Пункт 16. До 1 липня 2018 року положення пунктів 2, 4 частини 7 статті 15 та пунктів 2, 4 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень цього закону не поширюється на керівників територіальних органів поліції, що входять до складу патрульної поліції, поліції охорони та поліції особливого призначення. Пункт 17. Поліцейським дозволяється носіння та використання форменого обмундірування, визначеного для працівників міліції, до затвердження Кабінету міністрів України зразків форменого обмундірування поліцейських та забезпечення ним у визначеному порядку відповідно до затвердження норм. Пункт 18. До 31 грудня 2016 року поліція дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем міліції та Міністерства внутрішніх справ України. Президент України Петро Порошенко. Місто Київ. 2 липня 2015 року. Номер 500 80. Пункт 8. Зміст наказ Міністерства внутрішніх справ України про затвердження положення про патрульну службу МВС. Положення про патрульну службу МВС. Пункт 1. Загальне положення. Розділ 2. Основні завдання патрульної служби. Розділ 3. Функції патрульної служби. Розділ 4. Взаємодія із суспільством, іншими органами, службами і підрозділами. Розділ 5. Комплектування патрульної служби. Розділ 6. Права працівників патрульної служби. Раздел 7. Обовязки працовників патрульної служби. Раздел 8. Правовий захист працівників патрульної служби. Раздел 9. Організація діяльності патрульної служби. Затверджено наказ Министерства внутрішніх справ України від 2 липня 2015 року номер 796 зареєстровано в Министерство юстиції. 3 липня 15-го року за номером 3 7, 2, 7, 3 2. положення про патрульну службу МВС, розділ перший, загальні положення, пункт перший, це положення Визначає завдання основні напрями, організації работы, обов'язки и права працівників патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України. Далі ПСМВС. МВС. Пункт 2. У своей діяльності ПСМВС МВС Законодавцям України, в тому числі, нормативними актами МВС та цим положенням. Пункт 3. Концепція міліція та громада становить основу діяльності ПС МВС. Пункт 4. Працівники ПС МВС мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках та порядку, визначених статтями 12.15.1 Закону України про міліцію. Пункт 5. Працівники ПСМВС мають єдиний форманий одяг, жетони і відзнаки. Розділ 2. Основні завдання патрульної служби. Пункт 1. Забезпечення публічного порядку і громадської безпеки. Забезпечення безпеки осіб захисту їх прав, свобод та законних інтересів, створення стану захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, нормальних умов життєдіяльності людини, діяльності підприємств установ організації. Пункт 2. Запобігання кримінальним адміністративним правопорушенням, попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, випадків насильства у сім'ї, також виявлення причин і умов, що сприяють їх учиненню. Пункт 3. Взаємодія із суспільством. Реалізація підходу міліція та громада, що полягає у співпраці та взаємодії з населенням, громадськими організаціями, іншими підрозділами органів внутрішніх справ, органами публічної влади з метою запобігання правопорушенням, забезпеченням безпеки, зниження рівня злочинності, а також установлення довірливих відносин між міліцією та населенням. Пункт 4. Забезпечення безпеки дорожнього руху, організація контролю за додержанням законів інших нормативно-правових актів з питань безпеки дорожнього руху. Розділ третій. Функції патрульної служби. Пункт перший. Патрульна служба, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює перше. Цілодобове патрулювання території обслуговування з метою забезпечення належної охорони громадського порядку, громадської безпеки та контролю за дотриманням правил дорожнього руху Забезпечення його безпеки у разі необхідності здійснення регулювання дорожнього руху. Пункт 2. Перше реагування на повідомлення про правопорушення, надання невідкладної допомоги, своєчасне реагування на повідомлення про вчинення правопорушення, а також з метою надання допомоги громадянам. Надає невідкладну допомогу потерпілим від нещасних випадків, правопорушень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій до перебуття на місце компетентних служб. Третє. Самостійне виявлення правопорушень під час патрулювання та в інших випадках, передбачених законодавством, звертає увагу на правопорушення з метою їх запобігання припинення, документування і притягнення до відповідальності. Четверте, припинення правопорушень. Припиняє виведене прикримінальне та адміністративне правопорушення, застосовуючи для цього передбачене законодавством права і повноваження. У випадках та в спосіб передбачене законодавством розглядає справи, про адміністративне правопорушення і застосовує заходу адміністративного впливу та до правопорушників. П'яте. Затримання правопорушників та доставлення їх до підрозділів органів внутрішніх справ. У випадках, визначеним законодавством здійснення затримання особи та і доставлення також застосовує інші заходи забезпечення, провадження відповідно до законодавства. Шосте – охорона місця події. З метою забезпечення подальшого розслідування вживає заходів щодо охорони та збереження місця події в первинному незмінному стані до прибуття уповноважених осіб, зокрема слідчих оперативних груп. Сьома співпра... Співпраця з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ з метою виявлення, припинення та попередження кримінальних адміністративних правопорушень, забезпечення комплексного підходу в забезпеченні законності та правопорядку, налагодження та здійснює співпрацю з іншими структурними підрозділами, органів внутрішніх справ. 8. Спілкування і співпраця із суспільством. Реалізовуючи підхід міліція та громада постійно співпрацює з населенням та громадськими організаціями з метою підвищення рівня громадської безпеки, запобігання вчиненню правопорушень та встановлення довірливих відносин між міліцією та населенням. Дев'яте. Виконання інших повноважень, передбачених нормативно-правовими актами МВС. У випадках та в межах, передбачених нормативно-правовими актами МВС, виконує інші функції, спрямовані на реалізацію своїх завдань. Пункт другий. Покладення на патрульну службу обов'язків, що не належать до її компетенції, не допускається, якщо інше не передбачено законодавством пункт 4. взаємодія із суспільством, іншими органами, службами і підрозділами. Пункт 1. ПСМВС під час виконання покладених на неї завдань взаємодія з органами та підрозділами внутрішніх справ України. Така взаємодія спрямована на вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку і безпеки запобігання вчиненню правопорушень, зниженню рівня злочинності. Пункт другий Діяльність патрульної служби здійснюється на засадах партнерства з фізичними та юридичними особами та організаціями з метою вирішення проблем та підвищення довіри до органів МВС. Пункт 5. Комплектування патрульної служби. Особовий склад комплектується відповідно до положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року номер 114 відповідних положень, що регламентують діяльність Підрозділів ПС МВС України та інших нормативно-правових актів. Пункт, розділ 6. Права працівників патрульної служби. Пункт 1. Працівники патрульної служби МВС України мають право. Перше, вимагати від громадян дотримання громадського порядку. Друге, вимагати від осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень. Третє. Перевіряти у громадян при підозрі вичиненими правопорушенням документи, щоб освічити її особу. А також інші документи у передбачених законом випадках і спосіб. Четверте здійснювати в установленому законодавством порядку особистий огляд, огляд речей документів, транспортного засобу і вантажу. П'яте – вилучати у громадян та службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки. Шосте – застосовуватись заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбачених законодавством. Сьоме – при здійсненні патрулювання та на транспортному засобі включати спеціальні світлові звукові сигнали, а також у виняткових випадках не дотримуватися вимог правил дорожнього руху. Восьме. Тимчасово обмежити або заборонити доступ особам до визначеної території або об'єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічного порядку та громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей, а також для проведення окремих слідчих дій відповідно до законодавства. Дев'яте. Обмежувати або забороняти у випадках затримання правопорушників при аваріях, інших надзвичайних обставинах, чуттю і здоров'я людей, рух транспортних засобів і пішохідів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг відповідно до законодавства. Десяте. Використовувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення і фіксації правопорушень відповідно до законодавства. 11. Затримувати громадян за передбачених законом підстав і спосіб та здійснювати їх доставлення до органів внутрішніх справ відповідно до законодавства. 12. Затримувати та забезпечувати доставлення транспортних засобів для тимчасового зберігання відповідно до законодавства. Пункт 2. Працівники патрульної служби міліції – мають інші права, передбачені законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами МВС. Розділ 7. Обов'язки працівників патрульної служби Пункт 1. При виконанні службових обов'язків обов працівник патрульної служби зобов'язаний: 1. Поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина Друге. Обмежувати права і свободу людини лише в спосіб та у випадках, що встановлені законом. Третє. Звертаючись до людини, привітатися, прикласти праву руку до головного убору, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, при цьому не випускати його з рук. Четверте, під час спілкування з особою чітко дотримуватись норм службової етики. П'яте, попередити водіїв транспортних засобів про небезпеку, що виникла на шляху їх руху, та вжити заходів для їх усунення. Шосте, у разі отримання інформації про можливе вчинення правопорушення негайно інформувати безпосереднього керівника чергового та або службу Службу моніторингу і вжити всіх, передбачених законом заходів для його запобігання. Сьомо надавати допомогу особам, які постраждали від правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечним для їх життя та здоров'я. Восьме. Під час проведення ремонтно-будівельних та інших видів робіт на вулицях і дорогах забезпечувати оптимізацію дорожнього руху і контролювати дотримання правил безпеки дорожнього руху. Дев'ята. За можливості надати допомогу водію в разі несправності його транспортного засобу. 10. Виконувати інші обов'язки відповідні до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС. Пункт 2. Працівникові патрульної служби заборонено. Перше. Порушувати правила дорожнього руху та правила благоустрою, якщо це не пов'язано з необхідністю виконання службової діяльності. Друге. Спілкуватися з людьми, перебуваючи в службовому транспортному Третє. Давати вказівки чи побажання учасникам дорожнього руху, незрозумілими жестами, використовувати, використовувати гучкомовець або спеціальні сигнали не за призначенням. Четверте виявляти неповагу чи недобразичливість до громадян. П'яте. Інше, що передбачено законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами МВС. Розділ 8. Правовий захист працівників патрульної служби. Пункт 1. Працівник патрульної служби під час виконання своїх службових обов'язків є представником державної влади. Пункт 2. Ніхто не має права втручатися в його професійну діяльність за винятком випадків, передбачених законодавством. Пункт 3. Про виконання службових обов'язків працівник патрульної служби керується законодавством. Розділ 9. Організація діяльності патрульної служби. Пункт 1. Організація діяльності. Контроль за діяльністю патрульної служби. Здійснення начальник департаменту патрульної служби Міністерства. внутрішніх справ України. Далі ДПС МВС. Права та обов'язки начальника ДПС МВС визначаються відповідним положенням про ДПС МВС. Пункт другий. Начальник патрульної служби в межах повноважень. На основі та на виконання чинного законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру і приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. Начальник департаменту патрульної служби МВС майор міліції ОБ Савчин. Наказ Министерства внутренних справ Украины про затвердження положения ПРО Патрульную службу МВС 2 липня 2015 року номер 796 зареєстровано в Министерстве юстиции Украины 3 липня 2015 року за номером 3 семерки Відповідно до Закону України про центральні органи виконавчої влади постановка Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 563 про затвердження типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади від 13 серпня 2014 року номер 401 про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України від 20 травня 2015 року номер 314 про утворення деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ з метою належного забезпечення функціонування територіальних органів патрульної служби МВС наказує Перше. Затвердити положення про патрульну службу МВС, що додається. Друге. Департаменту патрульної служби МВС Савчин ОБ забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку. Третє. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра генерал-полковника Ярового СА. Четверте. Цей наказ набирає... 10 дня его офіційного опублікування. Підпис Аваков, міністр. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження положення про національну поліцію номер 877 від 28 жовтня 15 року. Кабінет міністрів України постановляє затвердити положення про національну поліцію, що додається. Пункт другий. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України про національну поліцію. Яценюк, прем'єр-міністр України. Затверджена постанова Кабінету міністрів України номер 877 від 28 жовтня 2015 року. Положення про національну поліцію. Пункт перший. Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на так координується кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини Інтереси суспільства і держави протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку. Пункт друге національна поліція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами президента України та постановами Верховної Ради України. Прийнятиме відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, іншими актами законодавства. Пункт третій. Основними завданнями національної поліції є перше – реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Друге внесення на розгляд міністра внутрішніх справ, справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики в зазначених сферах. Третє – надання в межах визначених законом послуг з допомогою особам, які з особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Пункт 4. Національна поліція, відповідно до покладених на неї завдань, перше, у загальну практику застосування законодавства з питань, що належить до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, Актів президента України та кабінету міністрів України. Нормативно-правових актів міністерства в установленому порядку подає їх міністрам внутрішніх справ. Друга. Проводить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Третя. Виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень. Вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення. Четверте, вживає заходів з виявлення кримінальних адміністративних правопорушень. Применяє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення. П'яте. У межах повноважень, передбачених законом, бере участь у боротьбі з тероризмом, забезпечує ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій. Шосте. Уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічної безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального адміністративного правопорушення. 7. Здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальне адміністративне правопорушення або події. 8. У межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна, в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків. Дев'яте здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної послідов... послідності. Десяте – здійснює заходи з контролю за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов'язані носити електронні засоби контролю. Одинасте – розшукає осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суд ухиляється від виконання кримінального покарання, зниклих безвісті та інших осіб. У випадках визначених законом у межах повноважень, передбачених законом, організовує та проводить оперативну розшукову діяльність. Двінадце. У випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративне правопорушення. Приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. 12. Доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. 14. Вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на Вулицях, площах, у парках, скверах та стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях. П'ятнадцяте – здійснення заходу щодо захисту інтересу суспільства і держави, протидії злочинності. Виявлення та припинення адміністративних правопорушень та на підприємствах в установої та організаціях, а також інших об'єктах, визначених кабінетом міністрів України, які обслуговуються спеціальною поліцією. Шоснадцяте – регулює дорожній рух та здійснює контроль за додержанням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів та вулично на вулично-дорожній мережі. Сімнадцяте – здійснює супроводження транспортних засобів у випадках Передбачених законом. 18. Видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів у випадках визначених законом, видає та погоджує дозвільнення у сфері безпеки дорожнього руху. 19. Вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної зокрема, до медичної і медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації небезпечної для їх життя чи здоров'я. 20. вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров'я, вік або інші обставини, повідомити інформацію про себе, встановлює особу за невпізнаним трупом. 21. Забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом. 22. У межах компетенції, визначеної законом, Здійснення контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. Вживає заходів щодо запобігання дитячої безпри... бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, також соціальному патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі. 23. -тє. Вживає заходів із запобігання та припинення насильства сім'ї. 24. Бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. 25. Здійснення Охорону об'єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони. 26. Здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності, а також технічних заходів охоронного призначення у випадках і порядку передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами. 27. -е здійснення контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, які поширюються до звільної системи. 28. Здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученою, добровільно зданою або знайденою вогнепальною, газовою, холодною та іншою зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин – та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин. 29. Здійснює контроль у межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення. 30. Сприяє забезпеченню відповіді до закону правового режиму, воєнного або надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення в території Україні, України або в окремої місцевості. 31. -е, здійснення в межах повноважень, передбачених законом. Міжнародне співтовариство бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю та інших питань, що належать до її компетенції, а також... Забезпечує їх виконання. 32. Здійснює представництво та забезпечує виконання зобов'язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерполі. Далі Інтерпол та Європейському поліцейському офісі Європоля. Далі Європол. 33. Організу... Організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу. 34. -та використовує та надає іншим правоохоронним органам України доступ до інформаційно телекомунікаційних систем і банків даних, даних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 актив та право міжнародних організацій поліції, членів яких є Україна. 36. звертається в межах своєї компетенції із запитами до органів правопорядку в лапках правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членів яких є Україна. 37. -е, організовує в межах своєї компетенції приймання передавання осіб, які перебувають під вартою на, на державному кордоні України або за її межами. 38. -е, направляє поліцейських до міжнародних організацій іноземних держав як представників поліції з метою забезпечення координації Співробітництво з питань, що належить до повноважень національної поліції, 39 забезпечує участь національного персоналу з числа працівників національної поліції в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснює оперативне управління та контроль за його діяльністю, організовує взаємодію з міжнародними організаціями з питань миротворчої діяльності, Саракова у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази в лапках банки даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, користуються базами в лапках банками даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом. 41 -е здійснює моніторинг оперативної обстановки в державі, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, які передбачені законом органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 42. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління. 43. У межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам і підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. 44. Забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцеве самоврядування. 45-забезпечує -е організацію роботи з добору вивчення та комплектування органів Національної поліції кваліфікованими кадрами. 46. -е організує службову підготовку та стажування поліцейських і працівників Національною поліцією. 47. -е, забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист поліцейських інших працівників національної поліції та членів їх сімей. 48. -е, забезпечує відповідно до законодавства надання статусу учасника бойових дій поліцейським державним службовцям та працівникам національної поліції. 49. -е, взаємодія з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення поліцейських працівників національної поліції та членів їх сімей. 50. -е, бере участь у визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності національної поліції в організації та проведенні відповідних науково-дослідних дослідно-конструкторських. Кримінологічних і соціологічних досліджень також у впровадженні їх результатів в освітний процес та практичну діяльність. 51. перше організовує систему психологічного забезпечення поліцейських та працівників національної поліції і забезпечує їх функціонування. 52 розробляє пропозиції щодо закріплення у відповідних нормативно-правових актах та технічної документації, в лавках конструкторській, технологічній, програмній документації технічних умовах, документах і стандартизації та сертифікації інструкціях, обов'язково умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для. Потребна національна поліція також організовує проведення технічної експертизи та підготовку висновків щодо якості процесів проєктування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації зазначеної продукції. 53. Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд за охороною праці в органах національної поліції. 54. Забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв'язку національної поліції. 55. Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом вимога щодо захисту якої визначено законом. 56. Здійснює контроль та вживає заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в Центральному органі управління національної поліції і територіальних органах, на підприємствах та в установах і організаціях, що належать до сфери управління національної поліції, а також на територіях, на яких воно розташоване. 57. -мо. Організовує діяльність своїх територіальних в лапках, у тому числі міжрегіональних органів в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, а також науково дослідних установ та установ забезпечення. 58. -мо. Виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об'єктами державної власності, що належить до сфери її управління. 59. Організовує і здійснює в установленому порядку матеріальне, технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, зокрема, приміщеннями, полігонами, засобами зв'язку Транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пальномастильними матеріалами, одностроїм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань. 60 здійснює самостійне або через утворені установи забезпечення. Монтаж, ремонт, обслуговування технічних засобів, охоронного призначення, озброєння транспорту засобів зв'язку, приміщень, які надані Національної поліції для виконання покладених на неї завдань, контроль за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів, територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери її управління, Будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, що належать до сфери управління Національної поліції, забезпечення належних умов праці. 61. Здійснює інше повноваження, визначене законом. Пункт 5. Національна поліція з метою організації своєї діяльності. 1. Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за її реалізацією в Центральному органі управління національної поліції, територіальних органах на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. Друге – здійснює добір кадрів для Центрального органу управління, національної поліції та на керівні посади територіальних, у тому числі міжрегіональних органів, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади. Третє – контролює діяльність територіальних органів національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням у національної поліції та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління. П'яте. Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави. Шосте – організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. Сьома – організовує планова фінансову роботу в Центральному органі управління національної поліції і територіальних органах на підприємствах та в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів. Восьме. Забезпечення організації та видання бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, а також подання необхідної звітності центральним органам управління та утвореним в установленому порядку територіальними, у тому числі міжрегіональними органами. Дев'яте. Фінансується за рахунок коштів державного бюджету України. Україна, лапках за винятком діяльності поліції охорони, яка утримується за рахунок коштів від надання послуг з охорони, які здійснюються договірних засадах, інших джерел незаборонених законом, а також забезпечує ефективне і цільове їх використання. Десяте, відкриває рахунки в установах банків. Пункт 6. Національна поліція для виконання покладних на неї завдань має право Перше. Залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в лапках за погодженням з їх керівниками, для розгляду питань, що належать до компетенції національної поліції. Друге. Одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій, незалежної від форми власності, а також громадян та їх об'єднання інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. Третє – користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державну систему урядового зв'язку та іншими технічними засобами. Четверте – скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Національної поліції. П'яте – засновувати відповідно до законодавства відомчі нагороди, нагрудні знаки та почесні грамоти національної поліції, пункт 7. національна поліція здійснює свої повноваження через центральний орган управління та утворені в установленому порядку територіальних лапках, у тому числі міжрегіональні органи в автономній республіці Крим, Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах. Пункт 8. Національна поліція під час виконання покладених на неї завдань взаємодія з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними президентом України, тимчасовими консультативними дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднанням громадян громадськими спілками, профспілками та організаціями для роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, також підприємствами, установами та організаціями. Пункт 9. Національна поліція в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів президента України та постанов, Верховна Рада України прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС видає накази, організаційно розпорядження характеру організовує та контролює їх виконання. Десяте. Пункт 10. Національна поліція очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади. Кабінет міністрів України за поданням прем'єр-міністра України, внесеним на підставу пропозиції міністра внутрішніх справ. Голова Національної поліції має першого заступника та заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посаду міністр внутрішніх справ за поданням голови Національної поліції. Пункт 11. Голова Національної поліції. Перше. Очоля національної поліції та здійснює керівництво діяльності, представляє Національну поліцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами. Друге, вносить на розгляд міністра внутрішніх справ пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також поліцейських послуг, розроблені національною поліцією, проєкти, проєкти законів, актів президента України та Кабінету міністрів України, також визначає позиції щодо проєктів, розробниками яких є інші міністерства. Третє. Вносить на розвід міністра внутрішніх справ проєкти нормативно правових актів МВФ. З питань, що належать до компетенції Національної поліції. Четверте, організовує та контролює виконання національної поліції та і територіальними органами Конституцію та законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України, наказів міністерств що належить до сфери діяльності Національної поліції. П'яте, подає на затвердження міністру внутрішніх справ плани роботи Національної поліції. Шосте, звітує перед міністром внутрішніх справ про виконання планів роботи Національної поліції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлені під час проведення перевірок діяльності Національної поліції і територіальних органів, а також притягнене до відповідальності посадових осіб, виних у порушеннях. Сьоме, забезпечує виконання Національної поліції та її територіальними органами наказів МВС та доручень міністра внутрішніх справ з питань, що належать до компетенції Національної поліції. Восьме, затверджує положення ПРО, структурні підрозділи центрального органу управління Національної поліції, Дев'яте вносять міністри внутрішніх справ подання щодо кандидатур на посади своїх, своїх першого заступника та заступників. Десяте призначає на посади та звільняє з посади за погодженням з міністром внутрішніх справ керівників і заступників керівників структурних підрозділів Центрального органу управління національної поліції призначає на посаду звільняє з посади державних службовців та інших працівників Центрального органу управління національної поліції. Одинадсьй sn — приймає на службу та звільняє і служби, призначає на посаду та звільняє з посади поліцейських відповідно до закону. 12 призначає на посаду звільняє з посади керівників територіальних, в лапках у тому числі міжрегіональних органів Національної поліції за погодженням з міністра внутрішніх справ. 13. -е підписує накази Національної поліції. 14. -е скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних в лапках у тому числі міжрегіональних органів Національної поліції. П'ятнадцяте розподіляє обов'язки між своїми заступниками. 16. Дає в межах повноважень обов'язкові до виконання поліцейськими державними службовцями і працівниками Національної поліції доручення. 17. Вирішує в основному порядку питання щодо заохочення та притягне до дисциплінарної відповідальності поліцейських. 18. -е, Вирішує у встановленому законодавством про державну службу порядку питання щодо захочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Центрального органу управління національної поліції. 19. -е, Вирішує в установленому трудовим законодавством порядку. Питання щодо захочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників національної поліції. 20. -е, вносять в установленому порядку подання щодо визначення поліцейських державних службовців апарату центрального органу управління національної поліції та працівників національної поліції державними нагородами. 21. -е, присвоює спеціальне звання поліції відповідно до закону. 22. -е, присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. 23. Вносить Міністру внутрішніх справ пропозиції щодо утворення територіальних лапках, у тому числі межрегіональних органів Національної поліції, які є юридичними особами публічного права. У межах граничної чисельності поліцейських, державних службовців та працівників Національної поліції коштів передбачених на її утримання також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінетом міністрів України. 24. Утворює, ліквідує, реорганізує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення, статути, в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посади керівників та укладає з ними контракти, здійснює інші повноваження з управління об'єктами права, Державної власності, що належить до сфери управління Національної поліції. 25. -е, забезпечує взаємодію Національної поліції з відповідальним за взаємодію структурним підрозділом МВС, визначеним міністром внутрішніх справ. 26. -е, забезпечує дотримання, встановленого міністром внутрішніх справ, в порядку обміну інформацією між МВС і Національною поліцією та своєчасність її подання. 27. Приймає в встановленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів розпорядникам яких є Національна поліція. 28. Затверджено штатний розпис штат Центрального органу управління Національної поліції, штатний розпис штат та коштори з територіальних лапках, у тому числі міжрегіональних органів Національної поліції. 29. -е, виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу. 30. -е, утворює комісії, робочі та експертні групи. 31. -е, скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Національної поліції. 32. -е, здійснює інше повноваження, визначено законом. Пункт 12. Для погодженого вирішення питань, що належить до компетенції Національної поліції, обговорення найважливіших напрямків і діяльності в Національної поліції може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Національної поліції. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності національної поліції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає голова національної поліції, який затверджує кіль кількісний та... Персональний склад таких органів, а також положення про них. Пункт 13. Гранична чисельність поліцейських, державних службовців та працівників Національної поліції. В лапках, крім поліції охорони, затверджується Кабінетом міністрів України. Структура центрального органу управління та територіальних органів національної поліції, кошторист національної поліції, затверджується головою національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ. Пункт 14. Національна поліція і юридична особа публічного права має початку ізображенням державного герба України та своїм найменуванням власні бланки рахунки в органах казначейства.